Vážená milé poslucháčky a poslucháči, a vítam vás pri vypočutí ďalšieho pokračovania relácie, politické rozhovory s lavicovými osobnostiami Po tom úvodnom kikse, nechcem tu nejako ospravedlňovať, že aj majster Tesar sa občas utne, ale ten jingle mi tam ostal od včera a vôbec som si to nevšimol, takže ospravňujem sa. No... Hostom dnešnej relácie je Joško Hrdlička, vítam inžiniera, doktora filozofie, PhD Jozefa Hrdličku. Ahoj Joško. Ďakujem pekne, ahoj Mirko a práve našim poslucháčom pekný útorkový podvečer. No, po tých počiatočných problémoch najskôr za aplikáciou GCMI, tak ešte toto sa mi stalo, no ale čo už? Niča nenarobíme, ideme rovno na to, čo nás momentálne trápi. No, trolia farma na súmračnej tak mala... A vyjadrenie k tomu, aký úžasný je Robert Fico a v západí Saskary tak boli vrcholne naštvaty, lebo oni sa považujú za 51. štát Spojených štátov a z toho dôvodu Fica obvinili z vlasti zrady. Tak najskôr trolia farma zo Sumračnej. Robert Fico sa v Pekingu stretol s Vladimírom Putinom a okamžite vyvolal vlnu reakcií doma aj v zahraničí. Zdôrazňujem toto: Ukrajina sa nemôže stať členom NATO, povedal Fico priamo pred ruským prezidentom. Jeho jasné stanovisko sa okamžite stalo témou číslo 1 nielen medzi slovenskými politikmi, ale aj v európskych médiách. Premiér na rokovaní zdôraznil, že Slovensko sa dobrovoľne ruských energií nevzdá, potvrdil že Bratislava bude v EÚ hlasovať proti plánom úplne odstrihnúť sa od dodávok plynu a ropy z Ruska od roku 2028. Slovensko má naďalej záujem o dodávky ruského plynu a ropy, odkázal Fico a pridal, že útoky na ropovod družba berie veľmi vážne. S prezidentom Zelenským sa o tom chystá diskutovať už 5. septembra v Užhorode. Putin zasa využil stretnutie, aby poslal jasný odkaz do Európy, všetky správy o údajnej ruskej hrozbe voči iným krajinám označil za hystériu a absolútnu hlúposť bez akýchkoľvek reálnych základov. Rusko nemá záujem na nikoho útočiť, stôraznil a dodal, že Moskva sa len bráni krokom západu. Podľa Putina konflikt na Ukrajine nevznikol ako ruská agresia, ale ako reakcia na prevrat podporovaný západov. V Ukrajine sa obaja lídry vyjadrili jednoznačne. Putin trvá na tom, že Kiev nemá miesto v NATO, hoci proti jeho členstvu v EU nikdy nenamietal. Fico sa k tejto línii pripojil, keď povedal, že Slovensko bude síce podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie, no nie do severoatlantickej aliancie. Zaujímavým momentom rokovania bola aj Ficova zmienka o jadrovej energetike. Premiér pripustil... Že by privítal rusko-americkú spoluprácu pri výstavbe novej elektrárny v Jaslovských Bohuniciach, aj keď projekt vedie americká spoločnosť Westinghouse. Putin časom upozornil, že ak Ukrajina neprestane útočiť na ruskú energetickú infraštruktúru, Moskva bude reagovať tvrdšie. Boli sme dlho trpezliví, teraz zareagujeme vážne, povedal ruský prezident. Zároveň vyzval európskej krajiny, aby zastavili dodávky energií na Ukrajinu čím by podľa neho zamedzili ďalším útokom. Slovenský premiér na stretnutí potvrdil aj plán znovu obnoviť činnosť Slovensko-Ruskej komisie. Vyhlásil, že Slovensko má záujem pokračovať v spolupráci s Moskvou na viacerých projektoch a že účasť na oslavách 80. výročia výťazstva v Moskve rozhodne nelutuje. Boli pôsobivé, uzavral Fico. No a teraz rozplakaný Krúpa ktorý, tak ako som spomenula si sa považuje za riadného američana a niečo podobné ako hryb, ktorý má dokonca aj v kancelárii americkú zástavu. Slovensku som mu tam nevidel. Dobrý deň, dámy a páni, vítame sa tlačujem besedie strany ZS, na ktorej zareagujeme na stretnutí Roberta Fica s Vladimínom Puťnom. Na sa besedie bude informovať poslanec národnej Národej rády Krupa, a z Národnej rady Ondrej dostal ako prvý pán Krupa, nech sa páči. Vlasti z Dámy a páni, takto nejak vyzerá vlasti Nebojme sa to pomenovať, ako to je. Viete, ako sa tak hovorím, vyzerá to ako kačka, chodí to ako kačka, kváka to ako kačka, no tak je to kačka. Raz niekto sa spolčuje so zahraničnou mocnosťou, ktorá je nepriateľsky naladená voči nám, voči našim partnerom a spojencom, vede agresívnu vojnu voči nášmu susedovi, tak mne sa to na nič iné nepodobá. Ja to nejak ináč neviem posúdiť. Možno, že to budú iní, ktorí to budú posudzovať v histórii, ale mne to teraz takto príde, podobá sa to veľmi, veľmi na vlasti zradu. A je to zrada nielen nás, našich záujmov, našej budúcnosti, našej krajiny. Je to zrada aj našich partnerov a našich spojencov. Fico sa nechal absolútne zneužiť ruskou propagandou. Ale to nie je nič nové, pretože Robert Fico je hlasnou trúbou ruskej propagandy na Slovensku. Robert Fico sedí s Putinom a ten mu hovorí, že za agresiu na Ukrajine môže Západ. No preboha živí, ale my sme Západ. Ja viem, že Robert Fico sa necíti žiť na Západe, on by najradšej žil na Východe, preto obdivuje všetko, čo prišlo z východu. Ale my sme Západ. A patríme na Západ. Sme členskou krajinou Európskej únie a NATO. Ak na toto on nevie nič povedať, tak len dokazuje, že šíri túto rúsko-propagandu. Pretože on už dlhodobo hovorí, že to nie je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ale za to môže Západ. Absolutne sa s tým stotožne. Nie je schopný ani hlaskou ničím ničím povedať, aby zastať sa záujmov nielen našich, ale aj Európskej únie povedať tak ako halo. akože, kedy asi by mohlo byť to rokovanie o miery? Alebo to čo robíte vypínanie GPS signálu, ako napríklad teraz šéfke komisie Ursula von der Leyen, to je v poriadku? Akože... Nezdá sa vám to, že to trošku preháňate? Ako, halo, gampatri. No ale ja to vidím tak, že Robert Fico išiel do Číny, kde sa chce nechať prezentovať a byť videný. Ja ich nazývam takzvaná, takzvaná tá zborná, zborná a, východných autokratov. A on sa tam nám, samozrejme cíti dobre. Pre neho to je ideálny priestor. Pretože tam sa ho nikto nebude pýtať na či dodržiava ľudské práva, právny štát, či nejak to nepreháňa s tou korupciou, alebo niečo podobné. Deže, tamto je bežný štandard. To keby tu Fico ako diktátor popravil tisíc ľudí, nikto sa ho tam na to nebude pýtať. Tam je dobre. Lebo tam si môže dovoliť takéto veci. Tam by sa najradšej cítil a tam by sa najradšej zaradil. Pretože tá Európska únia, o ktorej hovorí, ktorú on kritizuje, tak tej sa bojí. Bojí sa, pretože si spomeniete len na tie HCND. Teraz budeme mať tú zlodejskú sedmičku v sobotu, na tie HCND, kde to začne vy, e, vyšetrovať Európska komisia. To sú nepremlčateľné, nepremlčateľné trestné činy. Ani novela trestného zákona mu nepomôže. Takto mu lepí. Takže radšej odísť z Európskej únie a radšej sa pridať na východ. Ale ja sa pýtam... V koho záujme to robí? Záujme nás, občanov, alebo jeho záujme? Ako tu máme mať budúcnosť? Nie len my, ale naše deti. Veď mladí ľudia odchádzajú z tejto republiky, pretože tu nevidia perspektívu, sú už zunovaní. ale jemu to je jedno. On by chcel byť náračne niekde ako Lukašenko v ruskom područí, kde si môžu doliť, čo chce. A ďalšia vec je, že on sa tu ide hrať na si veľkého stratéga, veľkého politika. On samozrejme zahraničnú politiku vôbec nevie robiť, on robí vnútornú uh, politiku ale ide sa stretnúť samozrejme aj s Volodymierom Zelenským. Ja som presvedčený, že tá motivácia sa s ním stretnúť tkvie v jednoduchom... jednoduchom ten, ten, ten záujem je jednoduchý a jednoznačný. Je to plyná ropa. Nič. Iné. Nič iné. Pretože to, čo aj deklaroval Vladimirovi Putinovi, je, že my chceme naďalej ostať závislí na ruských energonosičoch. Celý čas mu to tam prizvukoval. Dokonca hľadal miesto a priestor, ako by ešte Rusk Rusov dotiahol aj k stavbe jadrovej elektrárne. Chce na tom Rusku zostať závislý. A ja som presvedčený. Ja som presvedčený, že to nie je len z jeho vnútorného presvedčenia, že za tým sú aj iné veci. Ale to už je potom na vás. Dámy a páni novinári, no tak toľko tlačovka a Sarsky nebudem to prehrávať celé, lebo je to aj tak na jedno kopito. No Joško, neviem či si o 17. hodine počúval slovenský rozhlas, jedného takého trampovho kamaráta tak momentálne v Brazílii súdia. Je to bývalý prezident Jairo Bolsonaro a toho súdia za prípravu a organizovanie štátneho prevratu, kde mal požehnaním Spojených štátov ostať po skončení prezidentského mandátu ako diktátor. No keďže sa im to nepodarilo, tým Bolsonárovcom, tak ušiel do Spojených štátov. Asi si na to spomenieš. Takže teraz sú už záverečné reči a som zvedavý, koľko Bolsonáro vyfasuje. No a Trump samozrejme pri jeho hadam jedinom, čo vie robiť, tak uvalovať sankcie, tak už na Brazíliu uvalil 50-percentné sankcie s tým, že Brazília vyhlásila, ak vy nechcete s nami obchodovať, my nebudeme s vami a máme vás na háku. Uh, takže uh, skúsa vyjadriť k tomu, uh, čo sme počuli na týchto dvoch tlačovkách, či tlačovkách uh, zo strany uh, grupu a samozrejme tej uh, trolej farmy. Uh, samozrejme, nikto uh, nejde so svojím menom. Uh, priezviskom, kto ako sa volá, ja za každým poviem, že kto som... Uh, pre aké rádio robím, komu sa prihováram, pre koho píšem a tak ďalej. Čiže žiadne nejaké SK politika, politika, SK najlepšia politika, neviem aká politika. Takže ideš Jožko. Áno, ďakujem pekne. Ja som ťa, Mirko, vždy chválil, keď sme keď v našej relácii na základe zvolených tém púšťaš teda autentické nahrávky, ktorými nejakým si spôsobom Uh, uvádzáš uh, uh, poslucháčov do, do danej problematiky veľmi autenticky. Ja musím povedať, že z tejto konkrétnej nahrávky aj z jednej aj z druhej uh, nech mi poslucháči odpustia, ale je absolútne na zvracanie. Uh, a zároveň na úvod musím, musím povedať, že práve kvôli takýmto uh, jalovým, absolútne imp impotentným vyjadreniam nielen len Krúpu, ale celej celej slovenskej parlamentnej opozície, tak ďaká tomu a, a samozrejme tomu, že tejto opozícii prisluhu, prisluhujú alebo poslu, posluhujú e, všetky, všetky, takmer všetky majstrové médiá, tak z tohoto dôvodu naozaj sa priznam, že ja, ja nepozerám a e, nepočúvam tieto majstrové médiá. Ale na moment, Joško, ja som sa ťa pýtal, či počúvaš Slovenský rozhlas, ktorý by mal byť verejnoprávnym rozhlasom, nie rozhlasom nejakej vládnúcej triedy či koalície. Šimkovičova samozrejme poriadok tam aj z Machalom neurobili. Ovládli to opäť Fico Bolševici. Je tam dcera zakladateľa Smeru Fedora Flašika, takže Martina Flašikova riadi tú... Nechcem ja to nazvať verejnoprávnu žumpu a to od toho, čo počujeme Markýze v Jojke na Teatrojke sa neodlišuje v ničom. No práve, práve toto naznačujem. A teda aj cez tie dve nahrávky, ktoré tu boli, boli pustené, tak som sa dostal, som to nejakým si spôsobom chcel premostiť, teda eh, k tomu, ako, ako naše médiá jednostranne naozaj informujú eh, našu občiansku verejnosť a ako si sám naznačil. Zatiaľ nevnímam nejaký, nejaký radikálny rozdiel medzi verejnoprávnymi médiami a tými, tými súkromnými médiami. Ja sa priznam, že nie je to tak dávno, pár dní, pár dní dozadu, čo som po dlhej dobe eh, sledoval napríklad televízne spravodajstvo slovenskej tak áno, bol tam nejaký náznak e, náznak si objektivity pri komentovaní niektorých, niektorých vecí v zahraničnej politike, ale, ale v globále naozaj je to žumpa. A keď, keď teda si, si nahrýzol trošku aj otázku toho mediálneho prostredia Slovenskej republiky, no tak na základe niektorých informácií, ktoré mám aj ja, je tragédia, že aj súčasná vládna koalícia prostredníctvom svojich rezortov v značnej miere ekonomicky podporuje práve, práve tieto majstremové privátne, privátne médiá a tie alternatívne médiá, ktoré v značnej miere pomohli k tomu, že strany súčasnej vládnej koalície zostavili vládu, že naozaj tieto médiá alternatívne tomu pomohli, no tak aj dnes, dnes sú, sú na suchu a majú problém, majú problém prežiť. A teraz to nehovorím len o nejakých tých internetových... Mojaško, in no, ja to poviem úplne na rovinu. A Martina Šimkovičová ani neurobila poriadok v tej mediálnej rade, a slobodný vysielač, tak ako za Matoviča, Hegera, Odora, tak prenasledujú aj za Fica. My značnú časť a peniazy na právnikov na spory s mediálnou radou, lebo o tomto sa ani nehovorí, ale... Žimkovičová nám vôbec v ničom nepomáha. Ja som ju mal raz v relácii a bol som s nej hlboko sklamaný, pretože ona mala jedinečnú možnosť vystúpiť v alternatívnom médiu, a nie len v tom jej vlastnom televízii Slován s Kotlárom, ale mala možnosť vysvetliť niektoré veci. Položil som jej naprosto jasnú otázku, pani Šimkovičová. Vzhľadom k tomu, aj keď s vami súhlasím, čo ste urobili, nemáme obávať sa my, daňoví poplatníci, že tú strechu, ktorú ste dali urobiť za 400 tisíc eur z peňazí určených na základe projektu na kontrolu alternatívnych médií, či konšpiračných, alebo akokoľvek to nazveme, tak zaplatíme nakoniec my daňoví poplatníci, pretože kde raz niečo je určené. Ja nehovorím, že na tej eurobankovke, hodzaj virtuálnej, že je napísané, že to... Tieto peniaze sú určené na toto a na toto a nesmú byť použité na niečo iné. Lenže zase na druhej strane, ak je raz úspešný projekt, tak predsa nejaká ministerka ho nemá právo zrušiť, aj keď... Sme kategoricky proti tomu, že vôbec takýto projekt na kontrolu médií alebo konšpiračnej či neviem aké alternatívnej scény bol vôbec pripustený, pretože máme v ústave jasne napísané, že sloboda prejavu tlače v a prejavu masmediálneho v akomkoľvek spôsobe prejava, či už audio alebo video, tak sa zaručuje. Čiže vidíme tu, že tu sa na jednej strane v ústave píše, že cenzúra sa zakazuje a pritom na druhej strane tak sú platené z Európskej únie, a nejaké mimovládky, ktoré si urobia nejaký projekt a na základe neho tunelujú peniaze názdaňových poplatníkov na, paradoxne, likvidovanie alternatívnej scény. Takže čo s týmto sa vôbec dá robiť, pretože veľké nádeje vkladané do Martiny Šimkovičovej ako ministerky kultúry, tak sa vyparili ako... O, voda teraz po týchto horúčavach. Áno, asi, asi môžem reagovať, však? Áno. <laughs> áno. Áno, trošku, trošku áno, nám, trošku nám ostalo ticho. No, č, no, čomu, čo k tomu, k tomu dodať? Ja, tie moje informácie, ktoré som spomínal, len potvrdzujú, potvrdzujú to, čo si teraz hovoril a ja len zdôrazňujem, že toto sa netýka teda len, len povedzme tej alternatívnej scény Internetové, či už nejakých internetových televízií alebo internetových rozhlasov, ale týka sa, to, týka sa to aj takých nejakých alternatívnych časopisov a povedzme iných printových médií, ktoré proste majú, majú problém, problém fungovať. Tu nie len, že, nie len súčasná vládna moc e, nejakým si spôsobom nelimituje alebo neeliminuje ten vplyv privátnych médií, ale ona naopak minimálne nepomáha e, tej alternatíve, a teda zmysle, z, ktorá by tu mala existovať, zmysle nejakých, nejakej plurality názorov, ktoré sú pred našich spoluobčanov e, predkladané. A ja sa naozaj, na, naozaj sa divím súčasnej vládnej koalícii, ja neviem, či to nevidia, nechcú vidieť, alebo je im to lahostajné, že že dôsledky toho budú vidieť pri najbližších akýkoľvek voľbách, ktoré tu, ktoré tu budú, pretože tie, tá propaganda, tá rus, rusofóbia, nech máme vládnu koalíciu teda akúkoľvek, ale aby, aby to spravodajstvo bolo podávané pred občana takým vulgárnym dehonestujúcim spôsobom na adresu jednotlivých rezortov alebo predstaviteľov vládnej koalície, to stojí jednoči, robia pozitívnu alebo negatívnu politiku, ale proste ten štýl, ten vulgarizmus, to zosmi to dehonestovanie, proste toto sa aj súčasným stranám vládnej koalície vráti ako bumerang. A naozaj, ako aj ty hovoríš, sám som prekvapený, že súčasná ministerka kultúry, ktorá, ktorá keď na to príde takisto pred nástupom do funkcie ministerky kultúry, sa pohybovala v tejto alternatívnej sfére. Bola jednou, jednou, jednou z tvári redaktorov, ktorý ktorí teda e, ponúkali tie alternatívne, to alternatívne videnie toho spoločensko-politického politického života. No a žiaľ, žiaľ keď má možnosť e, v, vo vážnej miere urobiť v tomto smere nápravu, no tak, tak tá náprava tu nie je. Ale nie len, že tu nie je, ale ešte, ešte naozaj tá alternatívna mediálna scéna má možno... možno Možno to zložitejšie... Joško spýtam sa ťa úplne na rovinu. Prepáč, že som ti skočil do reči, ale zabudnem a nespýtam sa ťa na to. Ty si myslíš, alebo domnievaš sa, že to Šimkovičová ako doktorka, ktorá robila v médiách dlhé roky, moderátorku aj správne viem, ako to nazvať, tak v podstate ona nevie, čo s tým urobiť, alebo ona to nechce, lebo ja nepoznám žiadnu tretiu či štvrtú alternatívu, ak ju nevydierajú za niečo, tak v podstate a o tom nemám absolútne žiadne vedomosti, to by bola tá nejaká tretia, štvrtá možnosť. Tak Nevie to, alebo nechce to urobiť. Keď už uh, sú tam dva roky uh, a nič. Polovica volebného obdobia bude koncom tohto mesiaca. Áno. No, ja, ja sa priznám, že takisto, takisto naozaj tomu, tomu nerozumiem, prečo vláda a vôbec teda v tomto prípade ministerstvo kultúry e, neplní aj tie sluby, ktoré boli dané, dané občanom v súčasnej vládnej koalície pred, pred parlamentnými voľbami. Proste, proste v tejto oblasti sa nekoná. Ja osobne si myslím, že e, oblast e, médií proste zmeny toho mediálneho prostredia, tej mediálnej atmosféry, mediálnej klímy na Slovensku mala byť jedna z prvých, z prvých vecí, ktorú mala súčasná vládna koalícia. V tomto prípade teda Ministerstvo kultúry a ministerka Šimkovičova so svojím manšaftom mala riešiť, pretože tu naozaj permanentne a neustále dochádza k manipulovaniu s verejnou mienkou a koneckonco sú tu tie ataky, spomínané ataky na, na predstaviteľov súčasnej vládnej koalície a už je to veľakrát, veľakrát až smiešné, ale povedzme si na rovinu, že bežný, bežný občan, ktorý žije e, kažnodenne svojim životom, svojimi problémami, no tak, tak nemá taký prehľad o tej politike, nevie tak čítať e, tú politiku medzi riadkami, ako, ako ľudia, ktorí sa zaoberajú tou politikou, alebo ju priamo, priamo vykonávajú. Čiže toto zatiaľ, ako sám hovoríš, e, je to nejaký polčas vládnutia, súčasnej vládnej koalície, tak toto, toto nekonanie e, je priam trestuhodné. Je priam trestuhodné a ešte raz zdôrazňujem to, že ono sa to nakoniec, ak sa tu naozaj veľmi úrychlne niečo nezmení v tom mediálnom prostredí, teda že ten občan bude mať prístup aj k tým alternatívnym, alternatívnym názorom, ako sú tie neoliberálne, ktoré, ktoré trčia všade, pomaly aj spod, spod každého stromu, tak, tak sa to zúročí veľmi negatívne nielen pre voličov strán súčasnej vládnej koalície, ale povedzme aj pre, pre tie niektoré neparlamentné politické subjekty, ktoré majú iné, iné názory, iné prístupy, iné hodnotové orientácie, ako sú tie neoliberálne, ako sú tie proevropské, ako sú tie pronatomské, proste, proste prozápadné. Takže v tomto smere je to, je, to, je, to, je to, ešte raz dôraznujem, dehonestujúce, a trestuhodné a potom, potom sa nedívme, teda, keď koľko aj Robert Fico ako predseda vlády agresívnym spôsobom reaguje na uštipačné poznámky a komentáre, komentáre novinárov. No, e, ja sám tvrdím, že novinári toho majstrimu by sa nemali tak správať k vládnym predstaviteľom. Nech, sú tam, nech je tam ktokoľvek, ale je to, je to v zásadnej, zásadnej miere, podľa môjho názoru, chyba súčasnej vlády, že v tomto smere nevie urobiť, nevie urobiť poriadok. Nevie urobiť poriadok v tom, aby tu bol popri tom povedzme, neoliberálnom prúde, aj ten iný alternatívny, alternatívny názorový informačný prístup. No dobre, okrem tých Saskarov, tak sa do Fica samozrejme pustila aj Šimečka, lebo to je úhlavný nepriateľ Ficov a nie len do Fica, ale aj do mladého Gašpara, ktorý má údajne nejaké luxusné, veľmi drahé auto, s ktorým spôsobil minulý týždeň dopravnú nehodu. Takže v rámci tej zásady Audi alteram parter, čiže dať sa možnosť vyjadriť aj druhej strane, lebo my už ani nemáme komu tu nadržiavať, lebo podľa toho, čo sa rozprávam s našimi poslucháčmi, tak sa ma pýtajú a pán Hazucha, a my po tomto marazme koho budeme voliť? Tu už, Mne to už taká prípada, ako kedysi, neviem či Reagan alebo Margareta Thatcherová povedala o kapitalizme. There is not alternative. Tu nie je žiadna alternatíva. Premiér Robert Fico sa má tento týždeň stretnúť v Číne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na poradcu Kremľa Júria Ušakova. Teraz si môžete pozrieť tlačovú besedu progresívneho Slovenska, ktoré vyzýva na zastavenie Ficovej cesty. Predseda Michal Šimečka sa vyjadril aj k šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Vítam vás na tlačovej konferencii Hnutia progresívne Slovensko. A dnes sa budeme venovať dvom témam. Dovolte mi uviesť... O... ...dve témy krátko a potom dám slovo svojim kolegom. Tou prvou témou je osoba pána Pavla Gašpara, ktorý pre mňa z neuchopiteľných dôvodov nadalej zostáva riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Sú dva dní potom ako pán Pavol Gašpar spôsobil podľa všetkých indícií spôsobil dopravnú nehodu pri ktorej malú letá osoba utrpela zranenia a skončila v nemocnici. Zároveň sa ukázalo, že šoferoval výstredné športové auto, ktoré nepriznal v majetkovom priznaní a ktoré má veľmi zvláštny vzťah k firme, na ktorú bolo napísané. Vyvstalo okolo toho množstvo otázok. Napríklad, prečo toto auto, ktoré má niekoľko desiatok tisíc hodnotu, neuviedol v majetkovom priznaní a neuviedol, že hoci ho nevlastní, tak ho užíva. Vyvstala otázka, prečo, keďže má služobné vozidlo so šoférom, prečo išiel na aute, ktoré patrí firme, v ktorej už nie je konateľom. A to má potom rôzne otázky ohľadom daní a či bolo všetko s kostolným poriadkom. My trváme na tom, že pán Pavol Gašpar už nemá čo robiť na stoličke riaditeľa. S.E.S. Nevie odpovedať na tieto otázky, od ktorých mlčí a preto by sme chceli vyzvať aj všetkých, ktorým aspoň trochu záleží na fungovaní slovenských bezpečnostných štruktúr, napríklad by mohlo prezidentovi republiky, aby sa tejto téme venovali. Pán Gašpar sa okrem toho všetkého, o čom som hovoril, ukázal ab absolútne nevhodný do tejto role šéfa spravodajcov, pretože komunikuje ako nejaký smerácky troll. Vybavuje si účty s opozíciou namiesto toho, aby odpovedal na legitimné otázky. Viac o tejto téme a o všetkých tých ďalších otázkach a bude hovoriť náš bezpečnostný expert Peter Bátor. Mne ešte upriamiť vašu pozornosť na jednu zásadnú politickú tému a to je odlet predsedu vlády do Číny. Z informácií, ktoré máme, ktoré sú verejné, tak dnes večer by mal predseda vlády Robert Fico odletieť do Číny. A my ho chceme ešte aj v tejto chvíli z tohto miesta so všetkou vážnosťou vyzvať, aby túto cestu zrušil. Aby tam neletel, aby zostal radšej na Slovensku. Venovať sa urgentným problémom našej ekonomiky a živobytí všetkých ľudí na Slovensku prvé vieme, to vieme už teraz, že jeho cesta do Číny a jeho fotky so severokorejským diktátorom a s Vladimírom Putinom, že to bude len ďalšia medzinárodná hamba. Ide tam ako jediný predseda vlády členskej krajiny Európskej únie. Podobne ako v prípade jeho cesty do Moskvy, to opäť bude iba hamba a ďalší krok do izolácie, ktorý nepriniesie Slovensku nič. Prinesie Robertovi Ficovi nejaké fotky, možno nejaké lajky na Facebooku, ale Slovensku nepriniesie nič. Naopak, ako som povedal, prinesie nám ďalšiu hambu. A je možné, že toto je pre nášho premiéra obľúbená partia, pán Lukašenko, pán Kim Jong-un, Vladimír Putin, ale to nie je spoločnosť, v ktorej by sme ako Slovensko chceli figurovať. O tejto téme a o tomto zahranično-politickom uhle viac povie Ivan Korčok, nedovolte ešte zdôrazniť tú druhú dimenziu, tú vnútropolitickú. Pred pár minútami doslova skončila koaličná rada, ktoré, ktorá sa mala venovať konsolidácii verejných financií. Ako v týchto ťažkých časoch, časoch slabého ekonomického rastu a vysokej inflácie, ušetriť 2,7 miliardy na budúci rok? Koaliční politici sa to snažia už mesiace a nemajú nič. Nemajú dohodu. Minister Kamenický ani len neprišiel pred novinárov. Mali to mať už v polovici augusta, zjavne sa nevedia dohodnúť a absolútne nemajú potuchy, kde šetriť a ako uviezť naše verejné financie do nejakého, do nejakého zdravého. A v tejto situácii, v tejto rozhodujúcej chvíli, keď, keď sa má koalícia dohodnúť, ako teda bude vyzerať rozpočet, tak Robert Vico sa zdvihne a odíde, opustí Slovensko v situácii, keď nikto stále nevie, na čo sa má pripraviť budúci rok. Keď zrejme niekedy v tomto týždni ohlási minister financí ďalšiu drahotu, alebo zvyšovanie DPH na potraviny, alebo niečo s druhým pilierom, alebo zrušenie dvoch, troch, štyroch štátnych sviatkov, nevieme. Ľudia sú oprávnene v obavách, ako budú, ako budú vedieť vyžiť tie nasledujúce mesiace a roky, čo im koalícia pripravila. A Robert Fico zuteká? To aké je gesto, to je aký signál voči slovenskej verejnosti, ktorý týmto Robert Fico vysiela? No dobre, Joško, rovno sa ťa spýtam na to, čo sa udialo včera. To znamená, že prvýkrát po niekoľkých rokoch tak deti išli do školy 1. septembra, tak ako sme kedysi chodievali my, za predpokladu, že 1. september nevyšiel na niektorý z tých dvoch víkendových dní. Pýta sa ťa úplne na rovinu. Nebolo lepšie zrušiť nejakú sedem bolesnú panu Máriu? Podľa môjho názoru a názoru napríklad Gretinoe, renomovanej právničky so štyrmi titulmi, tak vatikánska zmluva nie je platná z jedného prostého dôvodu, alebo ju ne ratifikoval alebo nepodpísal prezident. Mala to byť prezidentská zmluva. Išiel tam zurinda s kukanom a ešte neviem, či s Figelom alebo s Rušovským, a skrátka s nejakým KDH. -kom. Možno, že to bol Černogurský, asi už nepamätám. A dohodli nejakú katolickú zmluvu so štátom. Hoci podľa ústavy tak Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani na žiadne náboženstvo a pritom veľmi dobre vieme, že opak je pravdou. Toto je katolický štát, kde v podstate KDH je najsilnejšou katolickou politickou stranou a ostatné cirkvy, ktorých asi 15, vrátane nejakých náboženských dvoch, troch spoločností, tak oni nemajú absolútne žiadne slovo. Čiže otázka rovno na teba, ako ty vlastne čítaš to, že zruší sa deň ústavy a ja, mne to bolo úprimne ľúto a takisto mi to bolo ľúto aj tých učiteľov, že museli toho 1. septembra ísť, tak nemusel to byť platený štátny sviatok, ale tie deti mohli nechať doma. A zás na druhej strane počuli sme, že ďalší zrušený sviatok je 17. november. Keby to vrátili ako deň študentstva, čo bol pôvodný, tak im zatlískam. Nemusel by byť to vôbec štátny a sviatok ani pamätný deň, lebo z toho buržovázneho prevratu je 99% ľudí na grcanie, okrem tých, ktorí si veľmi dobre žijú z toho, že tu môžu tých 99% vykoristovať. Nech sa páči. <laughs> Mirko, ja, sa, ja sa priznám aj tebe, aj našim poslucháčom, že aj keď teda mňa nebolo počuť, lebo keď si rozprával ty, ale ja som sa naozaj veľmi schúti zasmial, lebo musím povedať, že ty si, ty si úžasný moderátor, ktorý dokáže, dokáže položiť otázky a dokážeš na ne odpovedať obdobným spôsobom, ako by som po tej obsahovej stránke odpovedal ja, ale asi je to spôsobené tým, že sme študovali na rovnakej vysokej škole, takže asi sme mali dobrých, dobrých učiteľov, ale toto, toto naozaj tak trošku trošku humorne, čo, čo som povedal. E, no, ja si, ja si tiež myslím, že pokiaľ, pokiaľ tu vláda v rámci nejakých konsolidačných opatrení siaha na štátne sviatky, tak tiež si myslím, že sa malo rozhodovať trošku inak, ako sa rozhova, rozhodovalo. Ja neberiem samozrejme náboženskú vieru, náboženské na presvedčenie našim spoluobčanom a v plnej miere teda akceptujem, že Slovensko je výrazne religiózna, religiózna krajina, ale naozaj si myslím, že teraz porovnávať napríklad Sviatok Sedem bolestnej Panny Márie s, s Dňom Ústavy Slovenskej republiky. No, myslím si teda, tým chcem povedať, že myslím si, že ten Deň Ústavy Slovenskej republiky z hľadiska toho, toho naozaj dlhého historického sa snaženia tých Slovákov, o tú suverenitu, sú, identitu a nakoniec aj, aj samostatnosť, tak, tak je to škoda, že práve takýto taký sviatok, taký sviatok bol, bol, bol zrušený, ako, ako štátny sviatok. A, a obdobne, ako si aj ty komentoval, no už keby na to prišlo, tak naozaj, ja by som, ja by som pristúpil naozaj k zrušeniu 17. novembra. Ja viem, že to sa od... Moment, ten sviatok je zrušený, je to už len ako pamätný deň a normálne sa pôjde do roboty. Ešte raz, ktorý deň som prepočul? 17. november je zrušený takisto ako 1. september, ako platený štátny sviatok. Pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ viem, tak zatiaľ sa o tom len v rámci koaličnej rady diskutuje, ktorý z ďalších štátnych sviatkov a pokiaľ má... Pamätne klame, tak sa diskutuje o dvoch štátnych sviatkoch, ktoré by mohli byť zrušené a pokiaľ teda mám aj ja nejaké informácie, tak by nemalo ísť o zrušenie definitívne, ale teda len na nejaké, na nejaké obdobie ja neviem, jedného, dvoch rokov, ale myslím si, že mimo, mimo 1. septembra zatiaľ nebol e, zrušený žiadny štátny sviatok ako Deň pracovného deň pracovného Pokoja. No ale z hľadiska takého toho, toho filozofického som naozaj aby som nesklamal, nesklamal ľudí ako komunista, tak poviem, že naozaj by som, by som bol za zrušenie 17. novembra. Nie len ako dňa pracovného pokoja, ale aj ako štátneho sviatku. A myslím si, že to zdôvodňovať nemusím. A koniec koncov je to pár dní dozadu, keď som v, na internetovom denníku, istom denníku, teda, ktorý nebudem menovať, kde bola robená anketa, kde sa teda čitatelov dotazovali, ktorí zvymenovaných štátnych sviatkov, medzi ktorými bol 1. maj, 8. maj, 7, 7, 15. september, ale aj 17. november, teda, ktorý z týchto sviatkov by, by tí respondenti zrušili, tak drviva, drviva väčšina sa vyjadrovala za, za zrušenie 17. 17. novembra. Ale keď odliadem od tohoto všetkého, toto rušenie štátnych sviatkov, alebo teda dní pracovného pokoja je argumentované tým, že teda je to nejaká súčasť tých konsolidačných opatrení. No tak ja si osobne nemyslím, že cesta ku nejakej konsolidácii verejných financií vedie cez, cez to, že nejaký deň pracovného pokoja bude opäť pracovným dňom. Toto sú naozaj, podľa môjho názoru, absolútne chymery, ktoré prinesú úsporu na úrovni 0,0, obrazne, obrazne povedané. A toto, keď už sme trošku načrtli, aj keď sme možno, že malinko odbehli od, od témy, od podstaty, keď sme teda začali trošku nejak aj zahraničnou politikou, ale tak toto je jedna z vecí, ktorú, ktorú kritizujem, e, alebo teda, ktorá je z môjho uhla pohľadu kritická voči počinom súčasnej vládnej koalícii vo vzťahu k samotnej konsolidácii. Proste, podľa môjho názoru, e, tá konsolidácia by mala reálne základ pokiaľ by, pokiaľ by sa zdanili napríklad príjmy nadnárodných, nadnárodných korporácií a niektoré ďalšie takéto veci, nie, aby sme zaťažovali, zaťažovali toho bežného, bežného pracujúceho, pracujúceho občana. Myslím si, že toto je vec, ktorú robí od vlády prevažne sociálno-demokratickej málo to z našich spoluobčanov a hlavne voličov tejto vládnej koalície očakával. Myslím si, že nerobí súčasná vládna koalícia tú konsolidáciu tak, ako by mala, ako by mala, mala robiť. Joško, polminútová ukážka. Miro Heredoša sa pustil do tejto vlády a povedal, že akákoľvek konsolidácia je totálna. Sprosto z toho hrubo parafrázujem. Pretože my si ideme požičiavať od Európskej únie, ktorá nevyrába žiadne peniaze, žiadne nevlastní, len nás diera členské štáty, to byrokraciou a všetkým ostatným, tak oni sa rozhodli, ako Európska komisia, vrátane nášho najväčšieho truhlíka Ševčoviča, že jednoducho urobia si balík 800 miliardový. A z toho budú požičiavať. Čiže ECBčka, ja neviem, natlačí, alebo len na výroby v počítači, a nejaké tie evríky. A rozpožičia to členským štátom, tí za to nakúpia zbranie. A samozrejme Smer a táto koalícia, vrátanie hlasu, tak veľmi šikovne stiahli Dlhovú brzdu na podlahu požiadali Európsku komisiu o to, aby sme sa mohli bez brehu kvôli zbrojeniu zadlžovať. A kdo to bude sprácať? Takže milí občania. Milí občania, o tomto sa musí začať hovoriť verejne a náhlas. Je absurdne a šialené, aby sme tu zistovali my ako občania občianske združenia, že si vláda za naším chrbtom a potichučku ide požičiavať peniaze z Európskej únie, z fondu Európskej únie novozaloženého na zbrojenie. Dobre počujete milí občania? Slovenskej republike chcete požičiavať peniaze z Európskej únie na zbrojenie v období konsolidácie, kedy tu rozpráva občanom, že je tu rozvrat verejných financií, že máme zaplatiť celú konsolidáciu my ako občania za tento rok, naša životná úroveň je znižovaná a tu vláda si ide poječovať peniaze z Európskej únie na zbrojenie. Počul si? No čo? Niečo neuveriteľné. Skúsa k tomu vyjadriť tak, kvôli čomu sa tu rušia štátne sviatky, keď my ideme vyhadzovať 3% na budúci rok a pravdepodobne na zbrojenie a v priebehu nejakých 3-4 rokoch to bude 5%, tak skoro ako teraz vydáva šialené Polsko na zbrojenie, Ty sa už k tým 5% približujú. Čiže proti komu my chceme vôbec viesť vojnu, keď my ani armádu poriadnu nemáme, my máme len na nejaké poloozbrojené síly, ktoré neubrania ani hlavné mesto, ak o to pôjde. Lebo nemáme protivzdušnú obranu. Američania náš strategický a krupov partner, tak nám tie zastarale F-16 ešte nedodali. a Neviem, koľko ich je tu, či 3 alebo 4 zo 14, hoci v roku 2023 už mali by tu všetky. Čiže je, sa to všetko stráca a kvôli čomu my vlastne máme vyhádzovať obrovské množstvo peňazí, keď nepotrestaný zločinec nať, tak otrepal tam nie len MIG 29 ale aj vrtulníky, kuby S-300 -ku, a čo ja viem, čo všetko o amuníciu, mohol poslať Ukrajincom aj regály prázdne z tých vojenských skladov, pretože na čo nám je armáda? Môžeme vyhlásiť to, čo za chvíľu prehrám, ako sa Banáža vyjadril, že najlepšia asi bude neutralita a tento názor, keď má jasnejšie chvíľky Robert Fico tak tiež povie, že Slovensku by svedčala neutralita ale neurobi preto nič no takže čo za daných okolností robiť pretože nás tie 3 respektíve 5% úplne zruinuje tu nebude žiaden sociálny štát tu nebude zdravotníctvo fungovať tu nebude fungovať ani verejná doprava nebude fungovať už ani veda a rozvoj. A nakoniec, čo je nám nejaká savka, keď takú kolosálnu sprostosť objavia, že ohľadom toho covidu, že v podstate tie RMN a vakcíny tak nemenia DNA a z Kotlára urobili idiota aj z Pekovej. Hoci 20 medzinárodných laboratórií tak dáva Pekovej a Kotlárovi za pravdu. Takže my máme propagandistický ústav na Slovenskej akadémii vied. No, takže skúsa ešte k tomuto vyjadriť. Áno, toto, toto je celkovo veľmi, veľmi zložitá a komplexná, komplexná téma. Myslím teraz tie ekonomické problémy. A tie ekonomické problémy e, a teda reakcia v podobe konsolidácie našej vlády na, na ne, to nie je len problém Slovenskej republiky. To treba povedať. E, toto je problém celej Európskej únie. E, ja veľmi, veľmi krátko sa pokúsim zovšeobecniť. Viete, e, vieš Mirko, aj, aj teda vážený poslupač, ja to vnímam takže že e, toto je systémová kríza. To je systémová kríza kapitalizmu ako, ako takého. Aha, možno, možno to niektorí budú brať ako, ako istú naivitu, ale... Je, je faktom, že tým rokom 89, tými zmenami, ktoré prinieslo to zlomové obdobie 89. 90. roku, to znamená rozpad Sovietskeho zväzu, rozpad tých, tých štátov, ktoré sa vydali na cestu budovania socializmu. Teda vôbec to, že ten západ sa stal výťazom tej, tej studenej vojny. Tak zjednodušene povedané to predlžilo životaschopnosť toho kapitalizmu a tak sa ukazuje viac ako o 35, o 35 rokov. No a dnes sa nachádzame, a už sme to opäť aj v tejto našej relácii hovorili, v akomsi, akomsi bode, bode zlomu, kedy, kedy dochádza k zmene tých riadiacich globálnych, teda toho globálneho riadenia, globálneho riadenia vo svete. A aj tá ekonomika, ekonomika Európskej únie, ekonomika Slovenska sa postupne, postupne vyčerpáva. Veď si vezmeme teraz trošku, trošku, trošku konkrétnejšie. Bol tu COVID ktorý stal, e, stal obrovské miliardy z verejných zdrojov, teraz nemyslíme na Slovensku, ale vôbec v rámci Európskej únie. Teraz úžasne, ú, úžasne poslúžila, e, poslúžila špeciálna vojenská operácia, situácia na Ukrajine k tomu, aby sa tu nejakým si spôsobom naštartovala zbrojná výroba, aby, aby bohatol zbrojný priemysel. E, my žiaľ ako súčasť, toho vyspelého západu, o ktorom hovoril krúpa v tej, tej, tej doklúdke stlačovky, eh, tak eh, my si strielame ranu za ranou v podobe toho, že, že sa Európska únia usiluje odstrihnúť od lacnejších energetických zdrojov. Eh, my sa nedíme, že, že tá Európska únia a aj Slovenská republika má ekonomické problémy, keď my sme pristúpili na hru Donalda Trumpa a my budeme eh, platiť za zbranie, ktoré Spojené štáty americké budú vyrábať a budú vysielať, vysielať na Ukrajinu. No proste, proste je, to, je to veľmi vážna krízová situácia, v ktorej sa aj Slovenská republika, aj Európska únia nachádza. Možno malinko odbočím, ale zároveň sa dostaneme k tomu, čím sme vlastne začali aj, aj, aj túto, našu, túto našu reláciu a možno Mirko, ak to budeme mať na pláne o tom diskutovať v ďalšej časti relácii, tak ma, tak ma prosím zastav. Celá opozícia vrieska a kritizuje Roberta Fica, že sa stretáva v Pekingu s Putinom, s prezidentom Si a s ďalšími lídrami naozaj silných, silných ekonomík svojím spôsobom, ktoré sa stretávajú v Pekingu pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny v Ázii, ale aj, aj s lídrami, teda, ktorí sa tam stretávajú v rámci teda, tej organizácie šanghajskej spolupráce. Ja len toto chcem zdôrazniť, že, že každý normálne, racionálne uvažujúci človek si musí uvedomiť, že také krajiny, ktoré budujú dnes spojenectvo, ako je Ruská federácia, Čínska ľudová republika a India, že to je nielen počtom obyvateľov, ale aj, aj, aj, aj vlastne tvorbou HDP eh, gigant, ktorému sa ani krajiny G7 nemôžu zrovnávať. Uh, veď ak sa nemýlim, uh, tieto krajiny aj v rámci šangajskej spolupráce tvoria okolo 50% svetovej populácie. Uh, ak sa nemýlim, tak, tak, tak tvoria okolo 38% HDP. Čiže o okay, akej v tomto prípade izolácii, že nás FICO úvrne do izolácie uh, ten priblblí krúpa, sa ešte väčším debilom, e, inak sa to povedať, nedá šimečkom, o čom hovoria. No ale toto nie je problém len týchto našich priposratých politikov súčasnej opozície, ale toto je problém, podľa môjho názoru, celej Európskej únie, na čele, e, čele so šéfkou komisie Uršou van der Leyenovou a, a Majou Kalas a, a mnohými týmito ďalšími naozaj, naozaj ľuďmi, ktorí buď sú zaslepení, alebo sú priblblí, alebo nechcú vidieť kde sa dnes svet nachádza. Ten svet už nie je tam, kde bol pred dvomi, tromi rokmi, že tu bol jeden hegemon. Ak sme netak dávno hovorili o to, že sa rodí multipolárny svet, ten multipolárny svet sa už narodil. Tu sa, tu sa dostávajú do popredia nielen po tej politickej, vojenskej stránke, ale nové, nové silné ekonomické giganty. Už som spomínal, Čína, India, ale aj ďalšie ázijské krajiny, ktoré budú eh, diktovať tempo ekonomického, hospodárskeho rozvoja, rozvoja v budúcnosti. Čiže tým som chcel aj zároveň, zároveň povedať to, že eh, Roberta Fica a jeho vládu môžeme, môžeme kritizovať za mnohé veci za nové nové veci. My sme začali aj dnes hovoriť o, o, o nedostatočných krokoch v oblasti mediálnej politiky. Môžeme kritizovať ich, ich konsolidačný balíček, ktorý tu bol prijatý pre tento rok. Môžeme ich kritizovať za rôzne podozrenia z korupčných alebo rôznych rôznych iných afér. Ale v tomto prípade treba zdôrazniť, že aj smer. Slovenská sociálna demokracia aj hlas, sociálna demokracia aj Slovenská národná strana išli dovolie s tým, že hlásali, že chcú robiť politiku na všetky štyri svetové strany. No a keď hovorím a nechcem teda v tomto prípade ani kritizovať, ani obhajovať, ale to je možno jediná vec, ktorú ten Fico ako predseda vlády robí, robí viditeľne. A naozaj v tomto smere ja mu tlieskam, že sa naozaj snaží uh, tú politiku robiť nie len na štruktúry Európskej únie, Spojené štáty americké, ale že má záujem o to, aby Slovensko bolo partnerom uh, aj s krajinami uh, na východ alebo na juh, na juh, na juh od nás. No, Joško, preruším ťa. Teraz som našiel jednu celkom dobrú archívnu ukážku, ako Ryško Sulík hovoril o tých MRNA vakcínach v roku 2021. Vtedy bol ministrom v Matovičovej vláde, čiže... On mal veľmi presné informácie a ten propagandistický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý robí tam politiku a nie vedu, tak v podstate protirečí Sulikovi. A to, ako sa vyjadril o mRNA vakcíne, ktorá čo? Ktorá čo, Pán Sulik? Nech sa páči. Netrúfal posúdiť vakcínu, hlavne, hlavne keďže tieto nové vakcíny zasahujú aj do ľudského DNA, že, že také tie naozaj nie, že okamžité následky, ale, ale o, o roky neskôr, čo sa môže stať, aby ja som to teda fakt nechal na odborníkov a nie povedať, že naša no, keď už sa našli dobrovoľníci, oni vedia, čo robia to. Ja by som teda ako za seba nevedel povedať. Tieto nové vakcíny zásahujú do DNA, pán Cúlík. A mali ste vy ako politik lepšie informácie o vakcínach a o ich zásahu ako obyčajní občania. Isté ste mali na vakcíny od firmy Pfizer a Moderna, ktoré zásahovali do ľudskej DNA. Všetky ostatné vakcíny boli vektorové vakcíny, ale tieto dve, tieto nové vakcíny, boli zásahom do ľudského DNA. A vypočujeme si tiež, čo hovorí o svojom vlastnom očkovaní. Že si radšej počká, kým sa veci vyvinú, a kým budeme vedieť viac o vakcínach. A čo pán Súdik, my sme vtedy nevedeli o vakcínach všetko, ale spustili sme tú náslovenskú očkovaciu kampaň Vakcína je sloboda? Ja som si povedal, že sa začal nebudem vôbec očkovať, ale počkam si, až keď budem na nárade. A keď budem na nárade, podľa veku, tak ako je stanovená očkovacia stratégia, tak potom si vyberiem vakcínu, potom aj viac budeme o tých vakcínach vedieť a nejako sa rozhodne. No, tak toto som zaradil len z toho dôvodu, aby sme si pripomenuli, čo rozprával Ryško Sulík. No a teraz tá zľúbená zvuková ukážka s pánom Banášom ohľadom toho, že či nám nejaké to je treba, či by nebola lepšia neutralita. Pozrite sa, neutralita znamená vystúpenie z bloku NATO. Za 75 rokov za 75 rokov od 49, teda už 6 rokov, čo vzniklo NATO, Žiadna treťa krajina nenapadla, neohrozila niektoru z členských krajín NATO. To je fakt nesporné. Ale len za posledných 20 rokov NATO na čele so svojím predátorom Spojenými štátmi prakticky každý rok na niekoho zautočilo. Hej? Prakticky každý rok. A to, čo mu sa hovorí východné krídlo NATO, ja viem, že teraz sa budú za to kamenovať, chlapci, ale to je realita. Lebo ja keď som povedal, že východné krídlo NATO je vlastne na to, aby bolo východné boisko a aby Slovania, pre všetky Slovania, ale tie bývalé členské krajiny e, Vášarského paktu, čiže zase väčšinou Slovania, boli ten, ako sa hovorí, kanónen footer v boji proti Rusovi, ktorého by sme poťažne nejako vyprovokovali. Hej? To znamená, že pre nás v tejto situácii keď nás Rus nehorazujete len čistý vymysel tých, čo chcú robiť šefti, ako som už povedal, tak členstvo v tejto organizácii je pre nás väčšie riziko, väčšie riziko ako nečlenstvo, pretože my budeme prvý na Nás tam budú prvých posilať. Než že Rus bude na nás útočiť. My sme pre nich nezaujímaví. Ale keď oni vyprovokujú nejaký konflikt s Rusom, tak povedia, čo si viete, že Portugalec, že tam pôjde Španiel, Ir a ja neviem kto proti Rusovi. No tyto. Ja nesam hlúpak, a nesam včerajší Ír určite nie, možno ak myslel toho zo Severného Írska, kde britské kráľovstvo okupuje Írske územie v Severnom Írsku, tak možno Írsko ako samostatný štát tak je podobne ako Švajčiarsko alebo Rakúsko-neutrálnou krajinou. Tak toľko na objasnenie aj. Tak ako ja na začiatku, tak som si poplietol tie jingle tak Banáš si poplietol možno Írska, ale to, čo povedal, tak má hlboké rácio. Sú s Banášom, ty Jožko? absolútne. takmer do bodky a my, my jednoznačne ako aj, aj ja osobne, dlhodobo permanentne hovoríme a je to, je to preukazateľné, historicky preukazateľné. NATO je zločinecká organizácia, ktorá doposiaľ slúžila veľmocenským záujmom Spojených štátov amerických. A naozaj, ako sme aj dnes v tých, v tých nahrávkach počuli, také dristy, že sa musíme brániť proti Rúsku že po Ukrajine bude na rade, budú na rade pobaltské štáty a Slovensko, že Rusko ohrozuje Európsku úniu. To sú naozaj také chymery, ktorým ktorý môžu uveriť len malé deti alebo, alebo blbečkovia. A to sa... No Joško úplne na rovinu sa ťa spýtam. O, si historika, my sme v tejto a v iných reláciách o tom už ikrát hovorili. A nie je náhodou a pravda, že od 29. júna 1945 tak Československu okupuje celú Podkarpackú rus o rozlohe 12 097 km2, s ktorými Podkarpacká Rúss vstúpila v roku 1919 na základe... Ten St. prístupovej zmluvy jednalo sa o tzv. malú zmluvu v rámci Versajského systému, ktorá bola potvrdená ďalšou tzv. trianonskou zmluvou zo 4. júna 19... 1920. Som skoro povedal hlúpost. No, nevadí. Ale čo je dôležité, je to že Ukrajina nám okupuje od 2. apríla 1946 ešte Čopskú oblasť, ktorá nikdy nebola súčasťou podstate podkarpatskej Rusy. Čiže nám Ukrajinská, sovietska socialistická republika a tým, že špekulant či už Hruščov alebo Brežnev, ktorý bol vtedy vrchným politrúkom, tak prehnal tie vojska vrátanie prvého Československého armadného zboru cez polské územie, aby náhodou jedna tretina vojakov, ktorí boli rusinskej národnosti v prvom Československom armadnom zbore, neoslobodzovala svoju vlast a Československé územie. Čiže išli cez dukelský priesmik, ktorý bol Nemcami najľahšie brániteľný. Okrem toho v Karpatoch bolo ďalších 6 priesmikov, ale keďže špekulanti, Hruščova najmä Brežnev, mali záujem o to, aby nám anektovali územie, hoci... Napríklad Marmarošskú župu si nedovolili anektovať Rumunom. Im zobrali ďalšie územia, ale nie na tie, ktoré boli na podkarpatskej rusi. Čiže z tohoto oni tam do rumunského územia nezasiahli. Ale keď sa niekto pozrie na historickú mapu, tak zrazu vidí, že od... Jasiny, čo bola posledná železničná stanica najbližšie k Ukrajine, tak na vzdialenosti možno vzdušnou vzdialenosťou nejakých 100-120 kilometrov smerom na východ, tak bola polsko-rumunská hranica. Z toho dôvodu nám nemohol ani sovietský zväz prísť v prípade tej mobilizácie, keď sme sa chceli postaviť na odpor, nemohol nám prísť na pomoc napríklad tomu, že Rumúni v podstate boli súčasťou tzv. malej dohody a boli ochotní brániť Československé územie, ale neboli ochotní pustiť sovietske vojska cez Rumunsko, aby k nám prišli. Čiže z tohoto hľadiska sa pýtam aj našich poslucháčov, čo nám ublížilo Rusko, keď si zoberieme aj 68 rok, tak určite z Vladivostoku cez 6 časových úsekov či časových pásiem, tak netrepali tanky, lebo to by museli ich viesť transsibirskou magistralou niekoľko dní, možno týždňov, kým by prišli. Samozrejme, že nasadili zo západného okruhu ukrajinské vojska. Ukrajinskej sovietskej socialistické republiky, ktorá bola jednou z 15 zväzových republik. Čiže keď my teraz hovoríme o tom, že Rusko je náš nepriateľ. Rusko nás nikdy neokradlo, na rozdiel od Ukrajincov. Rusi nám vždy pomohli, pokiaľ mohli. A my sa im vďačujeme takým spôsobom, že za chvíľu Ficova vláda nielen 18., ale aj 19. baliká sankcií prijíme a nakoniec Fico aj s Gašparovičom tak si dajú banderovské kravaty na SMP, čo bola rana alebo naplutie tým, ktorí sú trošku inteligentnejší, ktorí na tých oslavách vôbec boli. Ty si si všimol, že Fico a takisto aj Gašparovič tak mali červeno-čierne kravaty to bola zástava, tá červeno-čierna, ktorá viala pri Majdane a to bola zástava tej ukrajinskej povstaleckej armády, čiže de facto banderovcov, proti ktorým sme až do 2. septembra 1947 bojovali po skončení druhej svetovej vojny, lebo tu nám vypanovali dediny, znásilňovali ženy, lebo sa snažili a samozrejme vraždili príslušníkov verejnej bezpečnosti a tak ďalej. Čiže my na Ukrajincov nemáme dôvod povedať čokoľvek dobre, a to nie, nevzťahujem na všetkých Ukrajincov, ale na politické vedenie a banderovcov. Skúsa ešte k tomuto vyjadriť. No, Mirko, teraz ja budem veľmi stručný. Tu sa naozaj nemám k čomu vyjadrovať, lebo si bol absolútne, absolútne ale absolútne výstižný. Ja len, ja len skonštatujem, keď to premostím do, do, do tej súčasnosti, je nezmysel, ak niekto tvrdí, že Ruská federácia chce atakovať člen Európsku úniu alebo nejaké iné krajiny. Aj v tejto relácii sme hovorili o tom, aké boli dôvody, prečo Ruská federácia musela, musela zasiahnuť na Ukrajiny. A ten banderizmus, ktorý, ktorý spomínaš tu spred, spred 80 rokov, ten tam je naozaj živý aj v súčasnosti, veď ten Bandera je, je národným hrdinom a bla bla bla, nebudem to tu, nebudem to tu opäť, opäť opakovať. V Kieve naozaj je fašistická junta, e, ktorá, ktorá vraždila vlastné rusky hovoriace obyvateľstvo po roku 2014 e, a ten Rus, ako si povedal sám, tú Európu neohrozuje. E, veci vezmime od od zrušenia varšavskej zmluvy tu rozpínavosť Severoatlantické aliancie smerom na východ. A to sa už opakujem po niekoľkratých krát v tejto, tejto relácii. Vezmime si tú mapu Euroázie a pozrime sa, kde sa nachádzajú tie vojenské základne e, Spojených štátov amerických a Severoatlantické aliancie. Vidíme niekde na opačnej strane pologule e, vojenské jednotky, vojenské základne Ruskej federácie. Tak už len toto, tento fakt musí, musí naozaj generalizovať otázku, kto je agresor a kto e, tou militarizáciou čo sleduje a kto koho, koho ohrozuje. Či sa to niekomu páči alebo nie, tá Rúska federácia nemala e, pred tými tromi rokmi kde ustúpiť a naozaj obhajovala vlastné, e, vlastné bezpečnostné záujmy. E, v súčasnosti sa hovorím po stretnutí Trumpa s Putinom na Aliaške, postretnutí Trumpa so Zelenským a lídrami Európskej únii, veľmi sa hovorí o tom, že je potrebné vypracovať nejaký plán, nejaký projekt poskytnutia bezpečnostných garancií Ukrajine. A ja sa pýtam, kto poskytne bezpečnostné garancie Ruskej federácii? No, ale toto... A Joško kto poskytne bezpečnostné garancie Slovenskej republike, ktorá je koľko? 6-8 krát menším štátom. A keď tie banderovské vojska, tak ako po 9. máji 1945, sa tu budú potulovať ďalšie možno 2-3 roky alebo koľko a ohrozovať tu naše obyvateľstvo. Ty si fakt myslíš, že oni sa s premenia na barančekov a prídu budovať Slovenskú republiku? Oni robiť nebudú. Oni sú zvyknutí bojovať a oni v podstate ani nič iné nevedia. Tí, ktorí boli schopní, tak ušli na západ a tam sa nejako zamestnali podnikajú a Tí, ktorí sú neschopní, tak z tých sa stanú žoldáci možno nejakých súkromných armád. Ale aby som to neprekecal, mám tu pripravenú tú ukážku s tým, aby to nebol útok na smer alebo na ex-prezidenta Gašparoviča. Martin Daňo to okomentoval veľmi dobre. A Pripomeniem, že po tejto a trojminútovej ukážke, tak dáme možnosť volať našim poslucháčom, lebo už je viac ako polsiednej. Kravata černo-červená, čo vo vás evokuje? Zaťa pozrime si štátnika, jeho štátnických prejav. Oh. Dôležitý medzi hlupákmi. Hej? Takže takýto dôležitosť mu doprajme. Slovenské národné povstanie nech žije jeden z najvýznamnejších štátnych sviatkov a ktoré máme. Gašparoviča tiež nespomína len tak, akú kravatu má pán Gašparovič. Poďte sa krásne vyvzorovaná. Dalo by sa povedať podobná ako picová A prečo? Poesko sa zakázať vlajku spajanú s banderovcami. Ukrajina upozorňuje, že sotočenie symbolov s nacizmom či komunizmom by mohlo vyvolať napätie a prinútiť vládu k odpovedí. Ako má farbu banderovská vlajka? No presne takú, ako kravatu má Fico a Kašparovič. Neni toto skrytý odkaz ich príslušnosti k Ukrajincom. Ukrajine, hej. Čo, čo vám poviem? Ako? S týmto ide, však to už protokolista, ktorý tam bol a videl, že Fico ide vystúpiť a povedal pán premiér, poďte bokom. Dajte si prevodiť kravatu. Radšej si tam dajte halenku, alebo dajte to ako preč. aj takto nemôžete vystúpiť na SNP. Tu je zlyhanie absolútneho protokolu, alebo tu je potvrdenie len toho, že to bolo nasval. Vlajka Ukrajinskej postaleckej armády. Známa aj ako Červeno-černá vlajka. Je vlajka, ktorú predtým použila Ukrajinská postalecká armáda a Bandersko organizácie ukrajinských nacionalistov. A teraz ju používajú rôzne ukrajinské nacionalistické organizácie v strane. Čiže toto si dá, Fico, si dá Fico na SMP. Cituje Hitlera dá si banderovskú vlajku na krk, zavesí. Nech teraz ide Fico za, za, za Putinom, jak ho prijíme, keď podpísal sankcie. Tedy bude hrdina. Kliakiem na kolena a ospravedlníme sa Ficovi. S touto kravatou nech ide za Putinom a nech si s ním dá ruku tak, ako bol na červenom namesi. Pre mňa najpodstatnejší odkaz zo slovenského národného postane je to, že musíme sa držať Troch základných parametrov. Veľkolepé, suverénné a slovenské. A toto... No. <rý> Všetko platí na 100%. Ale len tuto v kruhu našej hranice. Sme suverénni, sme slovenskí. A ešte veľkolepí. Ale len tuto v mozgoch obmedzených ľudí, ktorí nevideli svet. V mozgoch odmedzencov sme najväčší a lepejší Obmedzencov, ktorí volia FICA. No tak toľko rozčúlený Martin Daňom. A teraz z toho prejavu Ficovho na oslavách SMP, tak keby to povedal Matovič, tak si pamätáš na to jeho vyjadrenie, keď stále na ňo utočili, že Olano je v podstate strana štyroch ľudí. To znamená jeho bratranca Vyskupiča, potom Fecka Jurinovej a samozrejme Matoviča a piatým členom je v podstate Pavlinka Matovičova, tak vtedy povedal, že on vybuduje 9-miliónovú tranu neviem, z 5-miliónov obyvateľov, to neviem ako, ale takú ako NSDAP. A teraz to najdôležitejšie, čo povedal Robert Fico. A porovnajte to, že čo je dovolené bohovi Ficovi, nie je dovolené volovi Matovičovi. Začnem trochu netradične. drahé Slovenky, drahí Slováci, závstny hostia. A začnem citátom človeka, ktorého by sme ani nemali spomínať. Ale musíme ho spomínať. Tento človek sa volal Adolf Hitler a povedal toto. Hranica medzi Európou a Áziou nie je Ural. Ale hranice je miesto, kde končia germánske kmene a začínajú Slovania. Túto hranicu musíme posunúť čo najviac, najďalej na východ. Samotná história nám v Nemecku dala právo si všetky tieto menecené národy podraďovať, podmaňovať a využívať ich na práce prospech nemeckej ríše. Znie to v celku kultivované a potom to preniesol do riadnej reči Himmler, ktorý povedal, ak pri kopaní protitánkového zátara sú zomrie. 10 tisíc rúských žien, tak ma to zaujíma iba potiaľ, že či ten zákup bol vykopaný a že či bude slúžiť nemeckým záujmom. Bolo to hrozné monštrum. Monštrum, ktorý mnohí alebo ktoré mnohí popisovali slovami, ktorým sa ťažko verí. Piliaremburg to dal do jednej vety. Mešťania v Berlíne nakupovali a dobro obedovali. A vo veľajších miestnostiach inženierí maľovali spalovacie pece do koncentračných táborov a po celej Európe. Tento systém mal neuvriteľnú podporu. Prosím, rátajte so mnou. Ak máme správne informácie, len v Radoch SS bojovalo okolo 1,3 milióna ľudí. nielen z Nemecka, ale aj z iných krajín Európy. Koľko mala NSDP? Táto politická strana mala 8,9 milióna členov. A v samotnom Vermakte bojovalo od 18 do 19 miliónov vojakov. Typnite si, koľko z tejto obrovskej podpory, koľko z týchto ľudí bolo reálne potrestaných za zločiny. Odhad je 2000 až 2500. Ako tu stojím? s plnou zodpovednosťou hovorím fašizmus, nacizmus nebol ani potlačený, nebol ani potrestaný. Len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny a my zrazu dnes vidíme dôsledky možno aj toho, že sme neboli pri potlačení fašizmu a nacizmu dôsledku. Jedný z týchto dôsledkov je, že úplne ľahko vážne sa dnes otvárajú témy, ako je nová vojna, nový konflikt medzi východom a západom. Hovorí sa o porcovaní Ruskej federácie. Popierajú sa výsledky druhej svetovej vojny. My veľmi dobre vieme, dámy a páni, odkáď ja prišla na Slovensko sloboda a vieme, čo národy bývalého sovietskeho zväzu zaplatili ako obrovskú cenu za tento oslobovací boj, ktorý išiel naprieč celou Európou. My si jednoducho pravdu vziateľ nedáme. No, pripomeniem, že Ukrajinci hnali dopredu Rumunov a Československý armádny zbor, ktorý napríklad na Dukle mal najväčšie straty. Čiže veľmi prešpekulovane to aj tá tzv. Červená armáda robila hlavne pod tým velením ukrajinských generálov. Nič vzlom proti generálovi Malinovskému, ale boli tam pojtuci, ktorí robili tam špinavú prácu vrátane Leonida Brežneva. Čiže pripomeniem našim poslucháčom plus 421 910 473 440 je číslo do štúdia. Pokiaľ máte nejaké otázky na nášho hostia doktora Jozefa Hrdličku, tak môžete využiť telegrama, signál WhatsApp a, a samozrejme a telefonický hovor. A teraz odovzdávam tebe slovo, Joško. Skúsať k tomu vyjadriť, či toto bol dôstojný prejav, kde sa malo pripomenúť, že tam bojovali aj medzi tými ss aj ss divízia Galícia, čo boli de facto Ukrajinci, ktorých Tiso vyznamenával po potlačení SNP na Bansko-Bystrickom ktorí sa podielali na vraždení a vypálení 102 obci na Slovensku, ktorí sa či už v Kremničke alebo v ďalších vápenkách podielali na vraždení vrátanie pomocných odielov Hlinkovej gardy. Pri likvidovaní povstalcov, pri likvidovaní tých, ktorí pomáhali s radou civilistov, pri v Slovenskom národnom povstaní. Čiže toto je niečo nehorázne. A veľmi ma bude zaujímať tvoj názor na to, čo sme počuli od Martina Daňa ohľadom tej banderovskej kravaty, ktorú si aj ex-prezident Gašparovič dal na krk a takisto aj Fico. Tí ľudia provokovali? alebo sú natoľko sprosti, alebo keby to mal len Fico, tak poviem, čira náhoda a dosť pochybuješ, že takú kravatu niekto má v skrini. Ty máš červeno čiernu Pásikavu? Mirko, <laughs> teraz... Teraz asi aj teba, aj našich poslúhačov sklamem aj mojou, mojou odpoveďou a môjim komentárom. Ja sa veľmi, veľmi, dobrovoľne a v tomto prípade aj rád priznám, že sú to, myslím, dva roky, keď som od mojej manželky dostal červeno čiernu kravatu. A napriek tomu, že... že Miluje a mám rád históriu a hlavne históriu 20. storočia, tak až do tejto relácie som si tie farby na kravate nespojil s vlajkou banderizmu. No, toto je inak pravda, čo hovorí, že takú kravatu naozaj vlastním, ale e, nech sa aj, aj Martin Daniel na mňa nehneva, Mirko, aj aj, aj ty osobne ako s, týmito, s týmito vyjadreniami sa absolútne nemôžem stotožňovať. Toto naozaj nech mi je odpustené ešte raz, ale považujem za, za max, maximálnu konšpiráciu, alebo teda nejakú účelovú dehonestáciu týchto dvoch politikov. A... No dobre, skúsme to zobrať z kombinatorického hľadiska, aká je tam vlastne pravdepodobnosť. Si okrem toho aj inžinier, mal si ťažkú skúšku z matematiky, a kde ste <laughs> okrem Maltíc derivácií integrálov a mali aj funkcia a všetko. Ostatné vrátanie kombinátoriky. Aká je tam pravdepodobnosť, že dvaja najvyšší ústavní činiteľia, ex-prezident a premiér prídu provokovať s červeno kravatami? čo čolbuď zmújim. Ja, ja, ja si naozaj nemyslím, že toto je eh, alebo by malo byť predmetom, predmetom našej diskusie. Ja, ja nebudem obhajovať ani Gašparoviča, ani Fica v tomto smere. Eh, ale toto si naozaj myslím, že toto je, toto je absolútne primitívna, primitívna konšpirácia eh, a eh, aj ty si mal možnosť, aj ja osobne poznám, aj prezidenta Gašparoviča mal som možnosť xkrát s ním osobne hovoriť eh, na formálnych aj neformálnych stretnutiach. A rovnako tak Roberta Fica s ktorým, eh, keď sme boli v Národnej rade eh, sme boli poslancami Národnej rady, čiže mal som možnosť aj v tom období s ním komunikovať eh, aj, aj v nedávnom období a eh, či proste nepochybujem o antifašistickom zmýšľaní aj jedného, aj druhého menovaného. A teraz aj k samotnému, k samotnému vystúpeniu Roberta Fica. A ešte po 105 krát zdôrazňujem. Ja aj v tejto relácii nie som preto, aby som obhajoval e, FICA alebo, alebo súčasnú vládnu koalíciu aj keď som niekoľkokrát povedal e, v minulých reláciách že som radšej, že sú tu títo ľudia ako by tam boli takí blázni ako je Šimečka, ako je Sulík, alebo, e, alebo súčasný šéf e, Slobody a Solidarity a vôbec súčasná vládna opozícia ale to neznamená, že, že tu teraz velebím e, menšie zlo alebo väčšie dobro, to neznamená, že nejakým si spôsobom obhajujem predstaviteľov súčasnej vlády, súčasnej vládnej koalície. Aj ja osobne, aj komunistická strana Slovenska, ktorá je síce mimo parlamentu, ale sme často kritickí a veľmi kritickí aj k samotnému Ficovi, aj ku krokom súčasnej vládnej koalície. A čo sa týka tohoto vystúpenia Roberta Fica v Bánskej Bystrici pri oslava 81. výročia SNP. Uh, Myko, opäť, opäť sa možno, možno nezhodneme, takto aspoň cítim teda my dvojakí ako moderátor, redaktor, ja ako, ako politológ, možno, možno, možno politik neparlamentného subjektu. No v prvom rade sa vyjadrujem ako historik, pretože my máme úplne rovnaké vzdelanie na tej istej. Škole. Ale, Ale aj z hľadiska mojej, mojej osobnej skúsenosti ako, ako politika. Uh, veľakrát za, za celé to obdobie a už je to, už je to viac ako 20 rokov uh, som mal možnosť vystupovať uh, medzi ľuďmi na rôznych, na rôznych fórach pri príležitosti slovenského národného povstania pri príležitosti výročí oslobodenia alebo rôznych významných historických udalostí v moderných slovenských dejin a musím povedať, že, uh, že, že je veľakrát ťažké sa neopakovať a aj mne osobne bolo a už aj v súčasnosti je trápné do nekonečna opakovať e, tie historické fakty, ktoré sa viažú e, v jednotlivým historickým udalostiam. Čo tým chcem povedať? E, že sa nedivím v tomto prípade Robertovi Ficovi že jeho vystúpenie sa nedotýkalo ani tak samotného slovenského národného povstania ale snažil sa možno nejakým spôsobom ho premostiť tú udalosť SNP, ten boj s fašizmom ten antifašistický odboj, vôbec to oslobodenie spod fašizmu sa snažil premostiť do súčasnosti a keď som povedal, že zrejme so mnou nebudeš súhlasiť ja ako teraz nie len politik, ale keď chceš teda aj ako históri. toto Ficové, Ficové vystúpenie hodnotím ako vynikajúce. Nie z toho historického hľadiska, teda v tom, že by jeho vystúpenie obsahovalo, neviem aké historické fakty. Ale to jeho premostnenie do súčasnosti podľa mňa je geniálne. V tomto proste je Robert Fico dobrý. On sa vie prihovoriť tomu davu, tým antifašistom a povedať, povedať Prenostiť to do tej, do tej aktuálnej prítomnosti. Na čo my ideme neustále opakovať historické fakty? Odpustí, Mimirko, aj ty, aj naši naši poslucháči. Toto by sme mali zvládu na školách. Poznať aspoň, aspoň tie základné parametre slovenského národného povstania. Joško spýtam sa ťa, kedy sa to tí študenti žiaci majú naučiť, keď majú do týždňa jednu hodinu dejepisu. Dejepísári sú v podstate nezamestnateľní z jedného prostého dôvodu, hlavne tí mladí, ktorí skončia, pretože tí starí dejepísári, ktorí tam majú trvalé pracovné zmluvy, tak jednoducho si ten flag nepustia a na je tá škola akákoľvek veľká, tak... Ten depísár, ak chce učiť, tak horko ťažko naškrabe na v rôznych tých triedach jeden ten pracovný úvezok. Čiže my tu máme jeden zásadný a základný problém. Že vyučovanie dejepisu je nedostatočné, je a, málo vyučovací hodín depisu. Napadne hoci koho vrátane huliaka, že a, treba dať. A, čo ja viem, tretiu hodinu telesnej a zakázať nejaké tie energetické nápoje, aby deti netučneli a viac sa pohybovali. Ale to, že budú mať vygumované mozgy z nejakých Wikipédia, kde značná časť je tam idioti napísaných, tak to nerieši nikto. Čiže tvoj názor, ako die ma zaujíma. No ja, ja s týmto, čo si povedal, absolútne súhlasím, aj keď to opäť na poviem. Ak máme tie deti za tú jednu vyučovaciu hodinu diejepisu do týždňa učiť, že sovietsky zväz bol spoluzodpovedný za druhú svetovú vojnu, že slovenské národné povstanie bolo bolševickým komunistickým pučom proti slovenskej štátnosti, tak potom ten diejepis zrušuje. Ale toto hovorím, toto hovorím samozrejme položartovne a na dnesenie. Proste tu je 35 rokov... Tu dochádzalo totálnej degradácii školstva, školského systému a totálnej, totálnej manipulácii s obsahom e, výučby diejepisu ako, ako predmetu. No a e, teraz si vypočuj to najdôležitejšie. Edo Chmelár, kde mu musím dať 100% za pravdu, tak sa pustil do europoslankyne Karvašovej, ktorá je vnučka, ak si dobre e, pamätáš, guvernéra, a Národnej banky za tisovho štátu, ktorý, tak ako nám to fremal Karol, vysvetľoval na jeho prednáškach, ktoré boli vynikajúce a Karol Fremal bol vynikajúci profesor, v tom čase ešte docent, tak on to vysvetlil veľmi dobre a vyzdvihol či už zásluhy Zaďka alebo Karvaša pri príprava SMP, lenže táto truhlica a Karvašova, Chmelár sa ešte hnusnejšie k nej vyjadri, tak sa pustila do gustava Husáka a obviňovala ho za to, že jej otec bol zavretý. Hoci boli zavretí obidvaja v rovnakom čase. Takže Eduard Chmelár a Truhlica Karvašova. Europoslankyňa, ktorá berie z našich daní viac ako 15 tisíc eur. Europoslankyňa za PS zneužíva pamiatku Imricha Karvaša na šírenie nenávisti a prekrúcanie dejín. Lubica Karvašová opäť vystavovala na obdiv svoj zúfalý nedostatok vedomostí z moderných slovenských dejín a tentoraz tak urobila spôsobom, za ktorý by sa musel jej starý otec podzem prepadnúť od hamby. Na sociálnej sieti vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla toto. Z úcty voči pamiatke starého otca Imricha Karvaša a ďalších hrdinov SMP odmietam a protestujem proti tomu, aby bol predsedom vlády v spojení s oslavou SMP velebený komunista Gustav Husák, ktorý nebol žiadny hrdina. Bol to zbabelec a oportunista, ktorý v kľúčových momentoch povstanie a jeho účastníkov zradil a opustil aby sa z neho nakoniec stal generálny tajomník komunistickej strany a posledný komunistický prezident ČSR. Po tom, čo iní, vrátane starého otca boli komunistami odsúdení na 17 rokov za vlasti zradu. Ja som už pred rokom povedal o tejto progresívnej fanatičke, že je hlúpa ako vrátaná pitvore. Čo ma následne zamrzelo, lebo sa o ľuďoch nerád vyjadrujem takto hrubo. Obmedzím sa tento tentoraz na zdvorilé konštatovanie, že pani poslankyňa má vážny nedostatok informácií. Gustav Husák je spoluautorom Vianočnej dohody a autorom najvýznamnejšieho politického dokumentu SMP, Deklarácie Slovenskej národnej rady. Nemožno ho teda z povstania dosť dobre vylúčiť, keďže formuloval jeho základný politický program a tým bolo nielen oslobodenie celého územia Slovenska, ale aj federatívne usporiadanie obnovenej ČSR na princípe rovný s rovným. Za tento svoj ideál bojoval ďalších 25 rokov, až bol dovršený jeho životným politickým dielom, prijatím ústavného zákona o federácii v roku 68, ktorý mal kľúčový historický význam už len z toho hľadiska, že vytyčoval hranice Slovenska, čo uľahčilo rozdelenie ČSFR. Na základe čoho teda Karvašová tvrdí, že Husák nebol hrdina ale z babelec a oportunista, ktorý vraj povstanie zradil. Skôr, kým sa vyjadrím k tejto neslychanej lži, argumentmi a faktami, zaujímalo by ma, či si pani Karvašová uvedomuje, že pluje do vlastného hniezda. Lebo ak Husák bol babelec. kto bol jej starý otec, ktorý na osobné vyzvanie Jozefa Tisa slúžil jeho režimu a až neskôr sa pridal k odboju. Prirodzene, že mu nič nezazlievam, lebo ľudia museli v ťažkých časoch príjmať ťažké rozhodnutia a nieraz aj kompromisy, aby dosiahli pozitívny výsledok. Ale ak chce niečo vyčítať Husákovi, nech si prečíta aspoň pamäti svojho starého otca, lebo ich zjavne buď nedržala v rukách alebo sprosto a bezočivo klame. Imrich Karvaš sa totiž vyjadruje o Gustavovi Husákovi s najvyššou úctou. Boli priateľmi, ktorí sa nestretávali len pracovne, ale aj rodinne. Spomína dokonca, že raz mu šéf úradu propagandy Tido Gašpar, starý otec Borisa Zalu, zlostne povedal, že o ňom vedia, že nadrža červeným. Im Mimrich Karvaš bol prorežimovým guvernérom Slovenskej národnej banky, Gustav Husák bol za svoju odbojovú činnosť dvakrát uväznený v Ilave. Ak ani to nestačí, citujme z Karvašových pamätí, ktorý sa vyjadrilo Husákovi takto. Doktorovi Husákovi som spoznal politicky erudovaného komunistu, ktorý sa veľmi aktívne zaujímal o politickú prácu. Bol nekompromisným nepriateľom fašizmu a veril v úplnú politickú porážku Nemecka. A tým aj v porážku slovenského fašizmu. V tejto veci sme boli jednotní. Stýkali sme sa nielen osobne, ale aj rodinne. Je toto hodnotenie zbabelca? A ďalej. Po vojne, keď obnovené štátne orgány poznali len Karvašovú oficiálnu, nie odbojovú činnosť, napísal potom som navštívil povereníka vnútra doktora Husáka, ktorému som oznámil, že sa dávam k dispozícii národným i štátnym orgánom. Doktor Husák považoval za potrebné, aby mi dal ochranný list, čo aj urobil. Takže opäť, kde je v tomto svedectve potvrdenie Karvašovej výmyslov, že Husák účastníkov povstania zradil? Pravdou je pravý opak. Povstanie tvorilo kostru celého Husákovho politického života. Vychádzal z jeho cieľov... A nakoniec ich aj presadil. Za najbezručivejšiu demagógiu a lož europoslankyne Karvašovej považujem jej tvrdenie, že kým jej starého otca odsúdili komunisti na dlhoročné vezenie, Husák povstalcov zradil, opustil a urobil politickú kariéru. Chcem veriť, že tu sa tejto dezorientovanej dievčine v hlave všetko poplietlo a že tento informačný guláš nebol zámernou snahou zavádzať čitateľa. V opačnom prípade by musela vedieť, že Gustav Husák bol vo vezení v rovnakom čase ako jej starý otec, sedel v ňom oveľa dlhšie, trpel v ňom neporovnateľne viac, dostal dokonca do živote a hrozil mu trest smrti. A neobesili ho iba preto, lebo sa napriek beštiálnemu mučeniu odmietol priznať k vykonštruovaným obvineniam. A ak z neho aj vymlátili nejaké priznanie, keď sa prebral, všetko odvolal, a pri procese ako jediný nepriznal žiadnu vinu, čím zachránil život celej skupine tzv. buržoázných nacionalistov. Ako sa toto štenia, ktoré nič nedokázalo, opovažuje nazývať takéhoto človeka s babelcom? Imrich Karvaš teda opisuje svoj vzťah s Gustavom Husákom, či už v pamätiach alebo v zápisniciach z výsluchov, diametrálne odlišne, ako ho dezinterpretuje Lubica Karvašová. A ja chápem, že mnohým ľuďom zničil život, ale nazývať človeka, ktorý všetko toto vydržal s babelcom. Pre Boha, to vravia progresívci, ktorí sú bezradní, keď v bare nemajú sojové latéčko. <laughs> Joško, tvoj komentár k tomuto, lebo ja na Husáka nedám dopustiť, pretože my sme Husákové deti, a my sme sa mali relatívne dobre, aj keď keď to rozoberám napríklad s Jurajom či už v reláciách alebo mimo nich, tak ja de facto mal by som byť disidentom, pretože mňa ako vnuka kulaka, tak napriek tomu, že som mal veľmi dobré známky a takisto aj vysoké školy som skončil s čistými jednotkami, tak mňa jednoducho Nezobrali na vysoké školy až po prevrate a potom aj na 3 na 4 vrátane tej, ktorú si skončil, čiže vysoké školy lesnícke a drevárskej vo zvolenie. Čiže z tohoto hľadiska, keď sa na toto pozrieme, tak čo sa dá očakávať od tých progresívcov, keď od vymeteného šimečku cez nejakú štálovú, karvašovú a ja neviem aké tie všelijaké kreatúry vrátane toho s prestredenou hlavou spišiaka, čo my máme očakávať. Veď oni nás pozatvárajú, ak sa títo dostanú k moci a zrušia nejaký slobodný vysielač hlavné správy, hlavný denník a čo ja viem, infovojnu alebo akúkoľvek alternatívu, ktorá ešte ako takto funguje. Čiže čo my môžeme o takýchto vymetencov, ktorí v podstate v ničom sa nevyznajú a chcú riadiť štát, to je ešte horšie ako dáto nejakému mižigárovi, ktorý je a, pologramotný, a, ako keď riadil tam Žehre, tuším, obecný úrad a podpisoval zmluvy divne e, tromi krížikmi. No, skúsa k tomu vyjadriť. No, ja v prvom rade aj, aj, aj touto cestou sa chcem poďakovať Edovi Chmelárovi za, za takýto status, za takýto komentár k pani, k pani europoslanko Inni Karvašovej, pretože to naozaj Edo Chmelár vystihol absolútne presne, absolútne perfektne a pravdivú a... Rovnako to, čo si povedal Týmírko, ja e, v tomto prípade naozaj aj ako, ako historik e, hodnotím Husáka ako za keď je najvýznamnejšiu, tak jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Ale nebudeme tu teraz e, sa venovať osobnosťou ústava Husáka. Ja som viackrát aj povedal, aj napísal, že som presvedčený, že e, ako osoba bude, bude, a verím, že to nebude tak dlho trvať, bude rehabilitovaný, bude spoločensky, e, historicky, kultúrne, kultúrne rehabilitovaný a bude mu dané v tých našich dejinách také miesto, ako si, ako si Husák, ústav Husák zaslúži. A čo sa týka Karvašovej, no Naozaj je to, je to do neba volajúce, že, že vnúčka Imrika Karvaša je tak tupa. Je to, je to zaražajúce, že ako vnúčka Imrika Karvaša nemala potrebu sa bližšie zoznámiť s, s, s tou historickou, s tou životnou genézou svojho starého otca s tým obdobím, ktorom, ktorom pôsobila. To len počiarkuje tu jej tuposť. Ale ona nie je jediná. Poznime sa aj na, na bratislavského primátora no. e, Valu. Eh, veď, veď takisto je, je vnúkom veľmi významného eh, komunistického a štátneho funkcionára Miko prosím ťa, pomôž mi teraz mi meno, meno, vypadlo, eh, Miroslava Váleka, presne tak. No a, a je, to, je to proste tragédia, že potomkovia takýchto velikánov našich našich, našich dejín eh, sú tak tupí. Sú tak tupí. Ale zrejme si treba uvedomiť, uvedomiť je tu vec, že... A ja ti to poviem úplne rovnako. A válo, predtým bol bas-gitarista v skupine Para, kde od tých basových reprákov má vymlátený mozog. <laughs> Tak. To, je, to je povedané pekne. To je povedané pekne. A je, asi, asi je to tak. Ale tu chcem, tu chcem celkom vážne zdôrazniť jednu vec, čo si možno, možno ani tak neuvedomujeme. Ja Mne osobne sa blíži, blíži vek 50. rokov. Ty si, Mirko, starší, starší od mňa, aj keď sme boli spolužiakmi, Ale čo chcem povedať? Že tu naozaj od novembra 1989 prebehlo 35 rokov. Okrem toho, že tu máme nejakú, nejakú tú, nejakú tú e, sociálnu, sociálno-ekonomickú, životnú skúsenosť, tak je pravda taká, že postupne odchádza generácia tých pamätníkov toho socializmu a, a postupne tie oprate v spoločnosti preberá generácia, ktorá bola odchovaná, eh, odchovaná už v tom ponovembrovom režime. Teda keď sa vrátime a naviažeme aj na tie hodiny dejepisu, ktoré sme tu spomínali, tak je to, je to generácia, ktorá, ktorá proste má ten mozog, to historické vedomie a povedomie totálne vymleté, totálne, totálne vymlátené. Podľa, podľa nich naozaj e, tí komunisti sa rovnajú e, s faši, fašistom, to slovenské národné povstanie, to bolo, e, to bolo organizované, ja neviem, neviem čím, a neviem a neviem kým, a, a Československo a Slovensko oslobodili Američania, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tým chcem povedať, my sa nedívme, na druhej strane také Karvašovej, takému Válovi, ale aj mnohým ďalším, eh, takému Grölingovi dneska alebo takému Priblblemu Šimečkovi, že eh, nás tu krmia takýmito sprostosťami, nezmyslami a absolútne a historickými veciami. Nedíme sa tomu. To, je, to sú výsledky 35-ročného masírovania mozgov, falzifikácia, prekrúcania historie a historických, historických faktov. Ale na druhej strane toto nemôže obstať len v tej rovine konštatovania, ktoré tu teraz činím ja, alebo, alebo na druhej strane e, aparátu Mirko Ty, ale, ale toto je obrovské nebezpečenstvo a hrozba e, do budúcnosti. Že budú túto spoločnosť riadiť, usmerňovať a nejakým si spôsobom aj vychovávať takéto, takéto impotentné kreatúry. No o, teraz, keď sa vrátim k tomu, o, že Matoviča je obyčajný plagiátor, takisto plagiátorom aj Greling. A ďalší premiér Heger, tak to je predajca vodky, ktorý, nechcem tu hľadať a tie ukážky, lebo on vychváľoval vodku, že treba si ju dať pravidelne, ale aby sme sa my dostali k tomu podstatnému, Prehrám teraz dve zvukové ukážky, lebo už máme relatívne málo času a mrzelo by ma, keby sme sa nedostali k, tej, k tomu prejavu Vladimira Putina v šangajskej organizácii a pre spoluprácu v Číne a takisto k tomu, ako reagoval na Macrona, ktorý v podstate chce vytvoriť nejakú 40-kilometrovú demarkačnú líniu a vysvetľoval, že kde on urobil chybu ohľadom toho, že začala špeciálna vojenská operácia. Veľmi precízne aj z historického hľadiska to povedal veľmi dobre od začiatku vojny. Paríž, Ukrajine poskytuje zbranie aj finančnú pomoc. Môžete obvinovať Rusko zo začatia agresie, koľko chcete, povedal Vladimír Putin. Ale počúvaj, nemusíte byť odborníkom na medzinárodné a právo, aby ste pochopili logiku, ktorú sa chystám rozvinúť. Čas krajiny sa rozhodla otrhnúť odhľad zvyšku. Juhovýchodná Ukrajina dolnesk Luhansk sa rozhodli otrhnúť, Mali na to právo, presne vzato, podľa medzinárodného práva, karty OSN na to právo mali. Príslušný článok hovorí o práve národov na seba určenie. A myslím, že je to prvý článok. Viete, že ide o právo ľudí na seba určenie. To je prvý bod. Po druhé, bola táto časť krajiny povinná požiadať o povolenie? Ja za časť strany. Ústredné orgány Kieva počas tohto procesu? Nie, nebola. Existuje rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora, týkajúceho sa precedensu, ktorý vytvorilo Kosovo. Medzinárodný súdny dvor OSN výslovne uviedol, že ak čas krajiny sa rozhodne otrhnúť, nie je povinná žiadať ústrednú vládu o súhlas. To je všetko. Takže Dombás sa otrhol. Mali sme právo uznať ich nezávislosť, pýta sa Putin. Neuznali sme ich celých 8 rokov. 8 rokov sme tento stav trpeli a snažili sme sa dohodnúť. Nakoniec vyhlásili nezávislosť. Mali sme ich právo uznať? Prečo nie? Uznali sme ich priznať. O uznaní sme podpísali dohodu o vzájomnej pomoci. Mali sme na to právo? Samozrejme, že sme mali. A sme aj tak ho urobili. Podľa tejto dohody, ktorú ratifikoval náš parlament, sme povinni poskytnúť pomoc v rátane vojenskej. Oficiálne požiadali o našu pomoc. V ktorom kroku sme urobili chybu. Ne Žiadnu nenájdete. No a teraz ďakujem Lenke Zlatev, že urobila preklad, aj keď ona to nenahovorila, ale asi ju melov inteligenciou, Putinovho prejavu v Číne, kde hovoril nejakých asi 9 minút, trvali jeho a ten bol Vážený prezident Xi Jinping, milí priatelia, v prvom rade by som chcel podporiť svojich kolegov, ktorí vystúpili a vysoko ocenili prácu, ktorú Čínska strana vykonala počas svojho predsedníctva v Šanghajskej organizácii pre spoluprácu. Tento rok je pre všetky naše krajiny výnimočný. 9. maja Moskva slávnostne oslávila výročie víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne a porážku nacistického Nemecka. Na pozajtra sa v Pekingu uskutočnia rozsiahle podujatia venované víťazstvu nad japonským militarizmom a 80. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Nacizmus a militarizmus boli zničené vďaka jednote národov mnohých krajín sveta. Po druhej svetovej vojne bola vytvorená Organizácia Spojených národov, ktorá tento rok tiež oslavuje 80. výročie svojho vzniku. A jej charta obsahovala kľúčové princípy nadradenosť medzinárodného práva, právo národov na seba určenie, Zvrchovanú rovnosť, nezasahovanie do vnútorných záležitostí, rešpektovanie nezávislosti a národných záujmov každého štátu. Tieto princípy sú pravdivé a neotrasiteľné dodnes. Na nich sú postavené aktivity Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, ktorá združuje rovnako zmýšľajúcich ľudí oddaných myšlienkam budovania spravodlivého, multipolárneho svetového poriadku. Pre súčasné zasadnutie Rady hlav štátov bol pripravený solidný balík dokumentov. A hlavný dokument, Čientínska deklarácia, odráža dohodnuté prístupy zúčastnených krajín k naliehavým otázkam globálnej a regionálnej agendy. Samozrejme, poznamenám, že dnes príjmame stratégiu rozvoja šanghajskej organizácie pre spoluprácu do roku 2035, ktorá predurčuje hlavné oblasti jej činnosti v politike, ekonomike, bezpečnosti, v humanitárnej oblasti. Tempo rozvoja spolupráce v rámci šanghajskej organizácie pre spoluprácu je skutočne pôsobivé. Napríklad priemerný rast hrubého domáceho produktu členských krajín v minulom roku bol viac ako 5%. Priemyselnej produkcie 4,6%. Protiobchod tiež stabilne rastie. To všetko prevyšuje svetové ukazovatele. Národné meny sa čoraz viac používajú pri vzájomných zúčtovaniach. Podporujeme emisiu spoločných dlhopisov členských štátov, vytvorenie vlastnej platobnej, zúčtovacej a depozitnej štruktúry v šanghajskej organizácie a vytvorenie banky pre spoločné investičné projekty. Toto všetko zlepší efektívnosť našich hospodárských výmen a ochráni ich pred výkyvmi vonkajšieho prostredia. V rámci šanghajskej organizácie sa dôsledne buduje efektívna a konkurencieschopná dopravná infraštruktúra. Rastú objemy automobilovej, železničnej a multimodálnej dopravy. Bola nadviazená úzkacolná spolupráca. Aktívne sa zavádza elektronický obeh dokumentov. Stratégia energetickej spolupráce do roku 2030, ktorú sme schválili minulý rok, sa realizuje v plnej rýchlosti. Špecializovaná cestovná mapa, ktorá bola dnes prijata v rámci jej rozvoja, je zameraná na presadzovanie koordinovanej a vyváženej politiky v energetickom sektore v celej Šanghajskej organizácii pre spoluprácu. Ako už mnohí kolegovia poznamenali, väzby medzi účastníkmi organizácie sa rozširujú v oblastiach vedy a vzdelávania, zdravotníctva a životného prostredia, športu a výmen mládeže. Univerzita Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, ktorá združuje 77 univerzít z našich krajín, úspešne funguje. Pravidelne sa konajú fóra rektorov univerzít a zintenzívňuje sa dialog medzi študentmi, postgraduálnymi študentmi a učiteľmi. Vážení kolegovia, naša organizácia neustále zvyšuje svoj vplyv pri riešení aktuálnych medzinárodných otázok a je silným motorom globálnych rozvojových procesov a budovania skutočného multilateralizmu. A samozrejme, Šanghajská organizácia pre spoluprácu hmatateľne prispieva k posilňovaniu atmosféry spolupráce a vzájomnej dôvery na celom eurazijskom kontinente. Čím pomáha vytvárať politické a sociálno-ekonomické predpoklady, formovanie nového systému stability, bezpečnosti a mierového rozvoja v Eurázii, ktorý by nahradil zastarané eurocentrické a euroatlantické modely a zohľadňoval záujmy čo najširšieho spektra krajín a bol by skutočne vyvážený. A preto by nedovolil pokusom niektorých štátov zabezpečiť si svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných. Pri tejto príležitosti by som chcel povedať, že Ruská strana sa drží rovnakých prístupov aj v súvislosti s krízou okolo Ukrajiny. V tejto súvislosti mi dovolte pripomenúť, že táto kríza nevznikla v dôsledku útoku Ruska na Ukrajinu, ale v dôsledku štátneho prevratu na Ukrajine, ktorý podporil a vyprovokoval Západ a potom pokusmi s použitím ozbrojených síl. O potláčenie odporu tých regiónov Ukrajiny a tých ľudí na Ukrajine, ktorí tento prevrat neprijali, nepodporili ho. A druhým dôvodom krízy sú neustále pokusy Západu zatiahnuť Ukrajinu do NATO. Čo, ako sme opakovane zdôrazňovali a hovorili, a to už mnoho rokov predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Mimochodom, v dôsledku štátneho prevratu na Ukrajine v roku 2014 bolo v krajine odstránené politické vedenie, ktoré nepodporovalo vstup Ukrajiny do Severoatlantického bloku, do NATO. V tomto ohľade si vysoko vážime úsilie a návrhy Číny, Indie a našich ďalších strategických partnerov, ktorých cieľom je uľahčiť urovnanie ukrajinskej krízy. Chcel by som poznamenáť, že porozumenie dosiahnuté na nedávnom ruskoamerickom samite na Aliaške dúfam sa tiež posúva týmto smerom a otvára cestu k mieru na Ukrajine. V kontekste bilaterálnych stretnutí naplánovaných na dnes a zajtra určite podrobnejšie informujem svojich kormujem svojich kolegov o výsledkoch rokovaní na Aliaške. Mimochodom včera, počas obeda, ktorý naši hostitelia usporiadali pre účastníkov našich stretnutí, v rámci Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, sme s prezidentom Xi Jinpingom už o tom hovorili, táto práca sa začala a ja som ho podrobne informoval o tom, čo sme dosiahli počas rokovaní s prezidentom Spojených štátov. A samozrejme, aby bolo ukrajinské urovnanie udržateľné a dlhodobé, musia sa odstrániť základné príčiny krízy, ktoré som práve spomenul a ktoré som už mnohokrát spomenul. Tuto ukončím, lebo máme veľmi málo času, aby si mal aj ty čas to okomentovať. A počul si tento Putinov prejav na tom zasedaní v Číne a Šangajskej organizácie pre spoluprácu? Áno, áno, veľmi pozorne som sledoval tie informácie, ktoré bolo možné samozrejme sledovať, ale e, pre, prejav Putina som počul, veľmi, veľmi, vypočul veľmi pozorne. No, a vie sa bližšie k tomuto v závere relácie vyjadriť a najmä to, čo som ti napísal ohľadom tej prvej ukážky, ktorá nebola zatiaľ či už inteligenciova inteligenciou, alebo nejakým tým youtuberom preložená či nadabovaná. Tak tá vás zaujíma jedna dôležitá vec. Vždy, keď počúvam Fica, tak on hovorí o pravidlách medzinárodného práva založených de facto na anglosaskom práve. To znamená práve tzv. západných demokratických koloniálnych štátov, ktoré majú v úvodzovkách nejaké sveté právo, okupovať kohokoľvek, udržiavať si cez rôzne aliancie v podstate vojenskú hegemóniu nad týmito okupovanými územiami. A keď sa vrátim a dám konšpiračne do súvislosti dva dátumy. Šangajská organizácia pre spoluprácu bola založená 11. júna 2001. 11. septembra 2001, čiže koľko tri mesiace, alebo koľko potom, ako bola táto šangajská organizácia založená, tak Spojené štáty pod rúškom útoku na svetové obchodné centrum tak napadli Afganistan. Moja konšpiračná teória znie, oni sa potrebovali dostať do Afganistanu, aby na 20 rokov tam vrazí klin medzi tieto krajiny, ktoré sú krajinami tzv. globálneho juhu, aby nemohli pokračovať v tom, čo bolo dneska povedané v slovenskom rozhlase, že šangajská organizácia pre spoluprácu sa mení na vojenský pakt čo je totálna hlúposť, Hoci na druhej strane vieme, že šangajská organizácia pre spoluprácu tak má aj vojenské jednotky, ale nie charakteru takého, že by viedli nejaké koloniálne vojny, ale ochraňujú hranice pred drogami a pašovaním zbraní a ľudí. Skúsa k tomuto v závere relácie vyjadriť. No, naozaj už neviem teraz, čomu sa vyjadrím za tú krátku chvíľu. Ja len chcem zdôrazniť, že tento summit šangrijskej organizácie pre spoluprácu má kolosálny význam a kolosálny odkaz do budúcnosti. A to je tragédiou, že, že ani naše médiá vo väčšine prípadov, v drvie väčšine prípadov, neprinášajú informácie o takomto stretnutí. Skôr budú rozprávať o tom, ako sa zelenský neviem s kým stretol a podobne. Prečo kolosálny význam? Pretože, pretože sme svetkami, podľa môjho názoru, veľmi vážnych štruktúrálnych zmien v svetovom, v svetovom poriadku. Proste tu dochádza k zmenám v globálnom, globálnom riadení vo svete. Myslím, že to bolo spomenuté aj v tej dokrutke. Táto organizácia dnes, dnes tvorí jednu, jednu, jednu štvrtinu svetového HDP a tí lídry tej, týchto tejto, o tých, o tých štátov, združených tejto organizácii e, zastupujú 50% ľudí, ľudí na planete. Čiže úžasný úžasný e, úžasný potenciál, ktorá v rámci toho rodiaceho sa multipolárneho sveta táto organizácia predstavuje. No a tu je tu, tu, ako protipoch, chcem teda uviesť tu ten absolútny amaterizmus a neschopnosť v tomto prípade Európskej únie, e, reagovať na tieto, zmeny, na tieto zmeny vo svete. Spojené štáty americké, Trumpové spojené štáty americké dnes idú úplne inou cestou, ako ide, ako, ako ide stranhlavo Európska únia. E, čiže cez zdôrazniť to spojenectvo, a ešte cez teda to spojenectvo vôbec e, Ruska, Číny a Indie, e, ale aj tých ďalších, stredo- a juhoazijských štátov má kolosálny význam. A teraz, keď si popri tom vezmeme ďalšie združenie, ako je BRICS, tak opäť tu kladiem otázku, čomu a komu chcú konkurovať štáty združené, združené v G, G, G7. E Čiže ak tu aj niektorí, aj na začiatku tejto relácie, pustené tie dokrutky, ako vytýka súčasná opozícia Ficovi, že v tom Pekingu bolo, alebo že tam, že tam je, že nás dostáva do izolácii. No, treba povedať, že Európska únia sa dnes nachádza v izolácii. Dnes sa nachádza v izolácii a trápime sa s tými ekonomickými, hospodárskými problémami, ktoré máme. Čo bude žiaľ na úkor, na úkor e, životných štandardov e, naši, našich, našich spoločanov, našich občanov. No a to, čo povedal vo svojom prejave aj samozrejme prezident Putin si myslím, že sa absolútne stotožňuje s tým, čo sme hovorili viackrát aj, aj v týchto našich reláciách, a teda o dôvodoch, prečo muselo dôjsť špeciálnej vojenskej operácie e, o dôvodoch, ktoré legitimizujú to, že Donetsk, Luhansk eh, eh sa otrhli nakoniec od, od Ukrajiny a mohli by sme dlho diskutovať o tom, či to bolo alebo nebolo v súlade s medzinárodným právom, mohli by sme dlho hovoriť o tom, aký je tam súlad medzi právom národov na seba určenie a zásadou teritoriálnej integrity štátu, o ktorých pojednáva aj medzinárodné právo, ale na to už žiaľ, žiaľ nemáme, nemáme čas. Ale e, posledná, posledná veta, naozaj tieto udalosti posledných dní v Pekingu e, stretnutie, bobo teraz summit Šangajskej organizácie pre, pre spoluprácu je, je významným medzníkom vôbec v budúcom rozvoji medzinárodných vzťahov a, a predznamenáva to, ako bude vyzerať ten budúci svet, ako budú vyzerať tie formy globálneho riadenia. Joško, mne už ostáva len na tebe veľmi pekne poďakovať za hostovanie v tejto relácii a takisto teším sa o 4 týždne. Pravdepodobne, ak si nájde pani konečná čas, čo je predsedky nejaká ešte tak ju pozveme, uvidíme, ako ona bude po voľbách s časom. Predpokladám, že už bude po voľbách. Mám taký dojem, ak to tiež v rýchlosti ráta, že malo by byť, voľbách, malo byť po, po parlamentných voľbách v Českej republike, takže verím tomu, že sa nám to podarí, a budeme môcť tak spoločne zanalizovať nielen tie české parlamentné voľby a ten vývoj, ktorý bude možné očakávať na českej politickej scéne, ale trošku sa aj pobaviť, Mirko, aj o projekte stačilo, ktorý si myslím, že je aj podmienka slovenská práve v súčasnom období veľmi, veľmi inšpirujúci. Dobre, ja som túto tému nechcel otvárať, lebo to by bolo na tri štvrte relácie. Tak som to, keď si mi navrhol, že bude pani konečná hostkou a pokiaľ aj nebude, tak mám dostatok zvukových ukážok, či už od nej alebo od ďalších. Členov alebo kandidátov zastačilo. Lúčim sa s tebou a takisto aj s našimi poslucháčmi a prajem im a príjemné počúvanie ďalších relácií a teším sa o 4 týždne s tebou a takisto aj na našich poslucháčov v relácii politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami. Do počutia.